Elküldtem. kim van a Fozinem? 732, Winter Montessor 804, Györgyevics ezek 831 kis ambrus. De ki van a Facebook oldom? Régen meséltem önöknek, és régen kezdtem úgy a műsort, hogy elkezdtem volna csak úgy beszélni. Most ez lesz. Nem fog sokáig tartani, de most ez lesz. Nincs benne titok, vagy legalábbis nem csinálok belőle titkot, hogy uh, keresem a helyem. Um, mondjuk ezt különösebb újdonságot nem jelent az én életemben, hiszen Jóformán nem volt olyan pillanat, amikor ne kerestem volna a helyem, de minden helykeresés, más és más. 7 óra 32 perc, fel kell hívnom Wintermontes Zsoltot, ez egy negyed óra. Ha én itt most bonyolult vagyok, akkor arról áig nem fogok eljutni. Nem, hogy valamelyest érzékeltetni tudnám, hogy ez a mostani helykeresés mennyiben más, mint a korábbi. Ilyenkor a fiátere mindig azt mondta, amikor így elmerültem a nagy általánosságokban, amelyeket én egyébként nagyon intenzíven éltem meg. Tehát amikor ezeket a nagy semmiket mondtam, akkor én azt éltem meg, hogy mondok valamit. Ő meg azt mondta, hogy hát mi lenne, ha mondanék valami konkrétumot, mert amit elmondtam, azzal nem tud mit kezdeni. Az micsoda az a hosszú ízi? Az. Ah, azt hittem, hogy kard van benne, vagy egy kajak. Um, itt van a zene. A kéfejancsének mindig központi eleme volt a zene. Um, egy közeget teremtett. Nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy Szilágyi Jánosnak így adtam tiszteletet, akarva akaratlan, hogy egy rádiómisor három részből áll, zenéből, szövegből és csöndből, hanem mint egy halnak, lételememé vált a zene. Ha az ember nem akart beszélni, ha nem akartam az, hogy csönd legyen, ami egyébként a kéfejénysé esetében nem volt nagy ritkaság, a hogy a rádióban az ember egyébként nem nagyon engedhetett volna meg magának. De ha tapasztalják, a mai rádió és tévéműsorokban sincs csönd. Tehát, hogyha valaki három vagy négy másodpercnél tovább hallgat, akkor, akkor ott valami nem stimmelést feltételeznek, a senkinek nem jut eszébe, hogy olyan van, hogy az ember egyszerűen csak csöndben van. Vagy azért, mert nincs mondandója, vagy azért, mert épp, hogy keresi a mondandóját, számtalanokkal lehet annak, hogy valaki nem beszél. Miközben egyébként adásban van. téve, vagy mit jelent az, hogy adásban van, ugye az ember amíg él, addig adásban van. Ugye a Kalipszó Rádió volt az, ahol ö, életemben... Először és utoljára olyan mértékben tudtam kitejesedni zeneileg, ami egy robbanás volt soha, azt megelőzően és azt követően nem volt ilyen, ott ugye kivívtam magamnak azt a privilégiumot, hogyha egyáltalán kivívtam, mert ugye ott volt egy lemesztár, amire én fityet hánytam, és azt adtam, amit én szeretek, de a Bétót megengedő volt, és azt játszottam, amit akartam. Akkor a szabályok sem voltak annyira szigorúak, kontingensek, meg egyébként tartalom. <kül> és aztán egyre jobban rájöttem arra, hogy adott esetben a hangulatomat, vagy magát a műsort, hogy lehet egyébként megrajzolni zenék által. Voltak műsorok, amelyekben nem is volt szöveg, csak zenék követték egymást, és a zenék íve mind <kül> mindazt, amit aznap szövegben vagy nem tudtam, vagy nem akartam elmondani. <kül> Kedden kezdődött ez a 2023-as év, talán január 17-e volt, uh, talán, nem tudom. Igen, köszönöm. Uh, és mindjárt azzal kezdődött, hogy egy, uh, a Jeff Beck uh, számot letiltott a YouTube. És akkor itt egy útállágazáshoz érkeztünk, mert ugye nem egyszerűen arról van szó, hogy a zenei közegemet kell megváltoztatni, hanem hogy alapvetően egy olyan közegben vagyok, amilyen közeg korábban nem vett körül. Az, hogy a Spirit FM, vagy az, hogy a Budapest rádió adását egyébként interneten is lehetett hallgatni, az egy mellékes körülmény volt. A mellékes körülményből lett fő körülmény. Pár azt hiszem, hogy olyan az, hogy fő körülmény olyan nincs. Egyébként kérdezni akarnak, vagy belakarnak akarnak folyni itt ebbe a szólóba, vagy valami egész másra akarnak beszélni, akkor 0612538812 2 12 és volt többet vissza, nem térő alkalom, 061 12 Nem születtem a riporternek, nem tudom, minek születtem. <kül> Tehát, hogy a génjeimben én egyébként, ha bármide alkalmasságot mutattam, hogy az mire mutatott volna, melyik irányba, melyik foglalkozásra, nem tudom. Az lettem, aki vagyok. Um, hogy ezt jól csinálom, rosszul csinálom, nem nekem kell eldönteni. Én egy ilyen vezető vagyok. <kül> És a villamosvezető... <kül> Száraz az otthoni levegés. Ez okozza ezt a harákolást. A torokfájások már túl vagyok, bár itt az influenza folyamán kifejezett torokfájás nem is volt. A villamosvezető annyiban nem egy rossz példa, hogy a villamosvezető az illamos vezet. Adott esetben lehet, hogy átképzik trollibuszra, vagy átképzik metróra, fogalban sincs, hogy ilyen van-e a BKV-nál, vagy BKK-nál. De az, hogy az ember rádióban, tévében, vagy az interneten YouTube-ben erként. Hát én youtuber vagyok-e, vagy sem, ezt nem tudom, egyáltalán ugye az önmeghatározás mennyiben legyen napi része az ember létezésének, szerintem azért ez nem egy Szerencsés dolog, ha az emberek önmeghatározással kell foglalkozni ebben az életkorban. Minden esetre az a tény, hogy a 168 órától eljőve, ahol egyébként maga a közeg ugyanez volt, de nem én tartottam föl, egy másik rendszerben dolgoztam, önállósultam, a sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint amit én egyébként korábban feltételezni tudtam. A maga, egy megszületett egyáltalán a produktum, az, hogy működik. Az, hogy vannak velem emberek, nevezetesen kurtás, András és Lakatos Jánosnak a jelentősége egészen elképeszt. hogy Vannak támogatók, akik lehetővé teszik azt, hogy igen, a villany, hogy ők kapjanak annyi pénzt, hogy ide bejöjjenek, hogy adott esetben valaki egy generátort tudjon venni. Fogalmam, hogy mi az a generátor, de ez egyiknek éppen egy generátorra van szüksége. Ahhoz pénzt kell keresni, és ebben a formában a kejfejancsi, ha bár mindig tőkerős volt azóta, hogy önállósult ez a dolog, nem annyira evidens, és egyáltalán pontosan ugyanúgy működik, mint korábban. Olyan emberek kísértek el, akik már a kfj korai periódusában is fontosnak találták, vagy megtalálták ezt a műsort, és később ezt az fejezték ki, lehetővé ezeknek az embereknek a támogatását. De ahogy például eh, fogta magát a YouTube és letiltotta eh, a a a, a jebbeket, nem a jebbeket tiltotta le, hanem lehetetlenné tette a műsor követését. Ismét egy olyan dolog, amely alapvetően megváltozott. Lehet, hogy 300-400-500-600-an követik RioTime-ban ezt a viset, hiszen ne felejtsék el, hogy a képen kívül van csak hangfunkció, és ott azért egy elég jelentős, elég tetemes ember lehet, akiknek a számára, hogy neknek halványlag üzzük. Nincs immáron, nekünk halványlag nincs. Imáron nekünk ez jó voltából van rátekintésünk. De. Ez se változtat azon, hogy a tíznek vesszük egy műsornak a nézettségét és hallgatottságát, akkor ez a tíz, ez gyakorlatilag egy hét alatt jön össze. Aznap, hétfőn, kedden, szerden, csütörtökön vagy pénteken, hiszen ezeken a napokon jelentkezik a kejfejelentség, egyáltalán szükséges, hogy minden nap jelentkezzen, gondolatjel bezárva, ezeknek az adatoknak az ötöde, hatoda, hetede, nyolcoda, adott esetben a tizeden jön létre. Teljesen el vagyok szokva tőle. Ez egyben azt is jelenti egyébként, hogy az itt lévő emberek száma sokkal kevesebb annál, mint ahogyan egyébként követik ezt a műsort, de amikor azt mondom nekik, hogy 0612538812, akkor nem annyi embernek mondom ezt, mint ahogyan egyébként tíz nap alatt megnézik, hanem pontosan annyi embernek mondom, akik real-time-ban, tehát ezzel a mostani pillanattal azonos időben itt vannak, 7 óra 26 perckor. Ez korábban alapvetően nem volt, ugye az emberek alapvetően, Épp fordítva 8 arányban voltak itt, és egy vagy két arányban hallgatták meg, vagy nézték meg másnap, harmadnap, negyednap. Ezekhez a, ezeket a dolgokat az élet szülte ezeket a dolgokat én <coughs> tudomásul vettem, de az, hogy számításba is vettem-e vagy sem, azt nem mondom, hogy számításon kívül hagytam, hiszen számításon kívül hagyni nem lehetett. De hogy milyen mértékben építettem be a műsokészítésbe azt az elmúlt időben vettem észre, kevésbé annál, mint amennyire kell. És ez az is hozzá tartozik, hogy a Kalipszó Rádió óta azért többé kevésbé megtaláltam azt az utam, amely részint a rádióban, részint a tévében, ott kevésbé, meg kevésbé hagytak engem érvényre, érvényesülni, azt csinálnám, amit szerettem volna, ezért lettem rádiósként egyik könyve egyáltalán bármiként el, vagy a könyvvel, vagy mindig zavart, hiszen én a magam részéről magamat nem rádiósként definiáltam, hanem mindig azzal, aki abban a közegben van jelen. De Hogyha ez egyébként idokat voltak, az alapvetően az volt összefüggésben, hogy ki milyen lehetőséget teremtett, és mint a tévé jelentősége felülmúlta a, a rádiójét, az ott lévő szabadságokat hosszú ideig korlátozták, egyáltalán a lehetőséghez jussak, és mire ez bekövetkezett, nem pot, tudtam pontosan ugyanolyan mértékben élni a lehetőséggel, mint korábban, vagy mint mások. Um, mégis a közeget többé-kevésbé megtanultam, nem tudtam, opera, nem tudtam kamerát kezelni, nem tudtam uh, a műszaki berendezéseket kezelni, de nekem nem is ez volt a feladatom. Az, hogy egy youtuber lettem, vagy legalábbis az, hogy a YouTube közegébe kerültem, életemben másodszor okoz olyan helyzetet, hogy meg kell értenem ezt a, ezt a szituációt, ezt a vizet meg kell ismernem. Azt a vizet ott a Magyar Rádióban 1985 és 90 között megismertem, a 90 évek első felében pedig különböző kisebb kereskedelmi televízióknál különböző tóksókat vezetve beleszagoltam, a tv is, e, teljes mértékben autodidakta vagyok, soha nem tanultam, azt, amit csináltam, e, tanítani, tanítottam, kicsit, mint a tornatanár, aki nem tudja e, csinálni, e, most talán oktatni, se tudja, nem tudom pontosan, hogyan van a Woody Allen meghatározás elnézés. elnézést, de ebben az értemben tornatanár voltam, vagy vagyok. De az, hogy itt a Youtube-nak milyen uh, körülményei, tehát hogy a, a Youtube különböző dolgaihoz hogyan kell alkalmazkodni, azok egész egyszerűen mint egy vaklónak, amelyik neki megy a falnak, uh, úgy, úgy szereztem a tapasztalatomat, és az, hogy egyébként ebből adódóan összejötte annyi tapasztalatom három hónap alatt, hogy azt mondjam, hogy én ezt a közeget ismerem, erre egyértelműen az a válaszom, hogy nem. Uh, nem is biztos, hogy meg kéne ismernem, ugyanúgy, mint hogy korábban is tapasztalatból ismert te meg a közeget, de ennek a kitapogatása talán az életkoromból adódóan, talán abból adódóan, hogy valószínűleg az életkornak van jelentőséget, hogy az ember hogyan tanul, hogyan ismerkedik, hogyan viszonyul, mennyire laza, mennyire egyszerű, mennyire természetes, ezek nem pontosan ugyanolyanok 20-30-40-60 éves korban. És ennek a levét egyrészt én is hiszem, másrészt megiszák mindazok, akik ezt a műsort követik, vagy szeretik követni, és adott esetben valamiféle elakadást érzékelnek. Korábban egyébként, hogyha én nekem valamilyen problémám volt, akkor lehet, hogy bonyolultam, de viszonylag egyszerűen tudtam elmondani a dacára, mire van szüksége most, amikor segítséget kérek, akkor egyrészt nem tudom olyan könnyen kifejezni, hogy miben is várok segítséget. Másrészt meg, a hosszú idő után először az fordul elő, hogy én megfogalmazom, hogy miben kérek segítséget, és nem jön a segítség. Vagy azért nem jön a segítség, mert nincs, vagy azért nem jön a segítség, mert nem jut el a szavam azokhoz, akik egyébként <tos> <tos> Értik, amit mondok, és adott esetben segíteni, és tudnak, nem azt mondom, hogy semmiben se jut el a szavam, kevésbé jut el, egy sor dologban, ami nekem fontos, egyáltalán nem jut el, a segítőkezek mozgalma másféleképpen veszi körül most a kejfejjön mint ahogy korábban. De önmagában például az, az egyetlen dolog, hogy egy műsor nem lesz követhető, abból adódó, mert a Youtube letiltja, sőt, utól a kiderül, hogy erről figyelmeztetést küld, eh, akkor öt ilyen figyelmeztetés a csatorna törléséhez vezet, és nagy valószínűséggel most ilyen figyelmeztetést azért nem kaptunk, mert jelen pillanatban ez a csatorna semmilyen oldala nem rendelkezik, ami egyébként a pénzszerzést lehetővé teszi, ami a közeljövőben változni fog, nem egy fizetős csatornal, ezzel lehet majd eh, támogatni ezen keresztül, ami törén ideig de kiderült hogy az úszkodásommal fel kell hagyni. Hát nézzék, én most nagyjából egy negyed órán keresztül ontottam magamból a szót, és közel se állítanám azt, hogy mindazt, amiben én bizonytalan vagyok, vagy mindazt, ami engem körülvesz, és pontosan nem ismerem a működését, és nem tudom, hogy hogyan hat kirám, a műsorra felsoroltam volna, de adtam valamiféle ízelítőt. Az, hogy önök ehhez jó vagy rossz indulatúan viszonyulnak, annak a jelentősége rendkívül csekély, jelentősége csak annyiban van, hogyha valaki érzékeny, ráadásul bizonytalan, egy olyan ember esetén, aki egyébként ritkán vallja be a bizonytalanságát, vagy korábban ilyenfajta bizonytalanságra nem is nagyon volt oka, vagy ha volt, akkor az indokolatlan volt, azt nem biztos, hogy az ember könnyen éli meg. Leszüli aztán azt az eredményt, hogy a hétfői műsor, ami nem volt, mert kedden volt az első műsor, kommentár nélkül maradt az a része, amikor az emberek elmondták, hogy mit élnek meg ebben a mai világban, amely egy nagyon furcsa kiúttalanság, egy nagyon furcsa zavarodottságnak volt a jele mert valójában arról beszéltek az emberek, hogy miközben minden változik az életben, ők azt tapasztalják, hogy semmi se változik, de éppen ez a fajta megnyilatkozás volt hosszú idő után először olyan, amely az embert elgondolkodtatta a tett hogy egyébként tartalmi vonatkozásában is mennyiben is hogyan kéne változtatni mindazon, amit a kejfejjacsi csinál, de ennek az elmondására már nem maradt idő, legközelebb minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokoripsz tehát legközelebb ilyen agymenésre hétfőn kerülhet sor. Most fel kell hívnom Vintermantel Zsoltot, amennyiben önök bármiben akarnak reflektálni, akkor nagyjából egy percük van rá. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, boldog új évet. Kivette a számból a szót, boldog új évet. Winter Montel Zsolt, a fővárosi közgyűlés Fidesz frakció vezetője. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, indul a... a közgyűlési munka is úgymond jövő héten közgyűlés, de ez nyilvánvalóan... Ma megyek háttérbeszélgetni? Igen, gondoltam, úgyhogy azért is akkor... Ezt is én mondtam el előre. Igen, igen, igen, igen. A tisztában van már a napi rendi pontok? Nem, nem, nem. Ma egy órakor talán okosabbak leszünk, és pénteken pedig az összes szöveges előterjesztés is megkaphatjuk, hogy legyen időn kettő napunk, és a hétvégét is rászánval fölkészülni a szerdai közgyűlésre. Ez nem túl hatékony, de hát ez van. Én kettőkor találkozom az, az általános a helyettessel. Egy órakor kik milyen formában találkoznak vele, és a borítékbontás az hogy zajlik? Én fogok a kollégáimmal egyeztetni szintén vele. Ezt sikerült elérni, tehát a legalább előzetesen a napi rendek témájával kapcsolatban kapunk egy tájékoztatást, a konkrét előterjesztéseket azt ugyanakkor ismerhetjük meg, amikor föltöltjük a Budapest.hu-ra. És mi zajlik ma? Semmi. <gül> Mondom, annyi van, hogy, hogy, hogy cím szerint, hogy milyen uh, témájú napi rendi pontok lesznek, és hogy nagyjából azoknak mi a tartalma, erről egyeztetünk, uh, ami annyira jó legalább, hogy abban a tekintetben föl tudunk készülni, hogy melyek azok a témák, amelyeket, hát hogyha pénteken a tényleges előtereszéseket megkapjuk, akkor már addigra ízítsuk a szakért. Oké, okay, rendben van. Tételező felelős. lesz 40 napi rendi pont. Nagyjából annyi lesz? Hát, változó volt már olyan, hogy csak 30 volt, már olyan, hogy 80. Oké, rendben van. Tételező föl 40. Majd kiderül. Hogyan telik az ön ideje onnantól kezdve, hogy ezzel a 40-nel szembesül? Hát végignézzük a kollégákkal, hogy... A... De van valamilyen munkamegosztás, Hogy zajlik ez? Szerintem mindenhol úgy van, hogy végignézzük, hogy milyen feladatokat. Mit nevezünk kollégáknak? Kik a kollégák? A frakció mellett dolgozó szakértőink, illetve hát a nyilván a, a bent lévő politikusok, a polgármesterek, ő a saját stábjaikkal, illetve a a képviselők, mindenki visz valamilyen területet, például a közlekedés az rendszerint szerint hozzám tartozik, teljesen érthető módon az ilyen várospolitikai dolgok az általában Uli a szociális téma, haszai zsófia, de hát szerintem teljesen világos, hogy próbálunk szétosztani minden. És akkor ebből az egészből végül összeáll egy, egy, egy, egy, egy úgy, úgy hívjuk, de valószínűleg máshol is, hogy egy forgató, tehát, hogy mi lesz a forgatókönyv úgymond a közgyűlésen, melyik témát kiviszik, mik a főbb irányok, akkor abból, hogyha kell háttéranyag, akkor azokat beilleszgetik, előkeressük a korábbi előzményeket. Tehát egy elég sziszi -fuszi munka, ezért is mondtam, hogy nagyon kevés ez a, ez a két, két és fél munkanap, plusz a hétvége. A bizottsággyűlések azok mennyiben járulnak hozzá ehhez a munka folyamathoz? Hát sajnos az én megítélésem szerint egyáltalán nem. Például a gazdasági bizottság az kedden délután szokott ülésezni. Ez nekem egyébként, hogy én annak vagyok a tagja, ez egy nagyon rendkívül rossz időpont. Pontosan azért, mert a közgyűlésre kell felkészülnünk, ami másnap van. Tehát amikor kedden délután mondjuk egy fél-kettőkor vagy egy kettőkor kezdődő bizottsággyűlés, ami eltart három-ig négyig, hogy onnan kijön az ember, akkor onnan négytől lehetne, csak be, ha egyáltalán elhangzik ott olyan valami beépíteni a másnap reggel kilenckor kezdődő közgyűlés munkájába, ez szerintem rendkívül ez csúnya szóval hatékonytalan. Tehát, hogy, hogy a gazdasági bizottság is egy hónapban egyszerülésezik egy nappal a közgyűlés előtt. Ennek nagyjából semmi értelme. Hogyan lenne értelme? Hát ha például rendszeresen ülés, ez nem mondjuk két hetente, a saját bizottsági napi rendeket folyamatosan tárgyanak, mert van néhány olyan hatáskör, ami kifejezetten a gazdasági bizottság, és ezek ilyen viszonylag kicsi horderejű ügyek, most nem is akarok ebbe belemenni, hogy felsoroljam, és ugye az a másik része ennek, hogy átbeszéli a bizottság a másnapi közgyűlésnek a napi rendjét, ami ami, ami néha, néha segít abban, hogy egy-egy plusz információt megkapjunk, amit nem lehet mondjuk előtte saját vagunknak megkeresni, de, de ott általában olyan, hogy tehát én érdeklődtem, amióta én vagyok, tehát tavaly január óta a közgyűlésben, azóta egyetlen egyszer nem volt olyan, hogy bizottsági módosítóindítvány, vagy bármilyen érdemi változtatás az előterjesztésben, ami, ami... De, de ha már erről így beszélgettünk, abból adódom, hogy így kérdezek, ez valaha jobb volt másféleképpen, mint amit most leírt? Volt, volt, volt. volt. Hát ugye én voltam, kett, én is, hogy van? 2002 óta két év kihagyás, tehát a 19 és 21 között nem voltam, de 2002 óta folyamatosan tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, és azt kell mondjam, hogy Demszki Gábor idejében is, akkor még tulajdonosi bizottságnak hívták, vagy később, vagy másik bizottságban voltam a Városüzemeltetési Városfejlesztési Bizottságban. Ott valóban érdemi munka zajlott. Ott például a telepített hatáskör volt a Városüzemeltetési Bizottsághoz, a Paraméter talán már egyszer beszéltünk. Ez tulajdonképpen a BKV-nek a bővített menetrendje, tehát amikor megmondja, hogy milyen viszonylatok vannak azokon, milyen ö, menetrend szerint járnak a buszok, milyen férőhely kapacitása, vagy a villamos és a metró, stb. Tehát nagyon komoly, akár egyes viszonylatokra lebontott vita is Jó, volt. Jó, most ott tehát arról beszélünk, hogy ez a szituáció megváltozott, ilyen most nincs. Nincs. A, tudja be a gyermek lelkemnek, tehát ne sértődjön meg, és itt ö, be is van zárva a zárójel, egy olyan e, ember, mint Wintermontel Montel Zsolt, egy olyan szituációban, mint amit itt most körülírt, több-kevesebb pontosággal, a pontoság nyilvánvalóan megvolt, a kérdések lehet, hogy nem voltak ideálisak és nem tudta tökéletesen lefesteni a helyzetet. De hogyha én, mint egy gyerek, akkor azt kérdezném öntől, nem megsértődni, hogy mondja Wintermontel bácsi, tulajdonképpen önre akkor itt miért is van szükség, és nem csak önre, hanem erre az egész mechanizmusra, ha én ezt jól értettem, mint gyerek, és nem voltam félreérthető, tehát nem az ő jelentéktelenségéről, nem a Fideszről beszéltem, hiszen fordított esetben ez vonatkozhatna azokra a pártokra, amelyek jelenleg a többséget alkotják a fővárosban. Érthető voltam? Hiszen, akkor igen, erre tán, mi lenne úgy, a válaszom nem biztos, hogy egy gyermek ezt meg tudná érteni, tehát hogy, hogy egyre jobban. Félért, félért. a gyerekre nem is erre vonatkozott, a gyerek arra vonatkozott, hogy megkérdezi azt, amit egy felnőtt egyébként nem kérdezne meg. mondván, hogy ül valaki egy teremben nem csinál semmit, és ez a foglalkozás, és akkor ez csak a gyerek azt kérdezi, hogyha ő jól tapasztalja, akkor a bácsi nem csinál semmit. Ez mégis milyen foglalkozás? az Ön esetében nem err nem nem nem, nem nem nem ez nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem vagy... Én, most, sok... én most, leegyszerűsít... sokan... én most a helyzetet. Ezért én, mondtam. Csak nehogy aztán az maradjon benne, hogy a hivatal munkatársai, akik egyébként ott bejönnek és végigülik a bizottsági ülést, egymást is meghallgatva, ami persze jó, mert tájékozódnak a más területeken zajló munkáról, hogy nagyon sok ember nagyon sok időt tölt el azzal, ami szerintem kevéssé hatékony, akkor talán így. Én ezt, értem, mondom, én... én ezt értem, de nagyon fontosnak találtam az, hogy ne értse félre, mert ugye már abban világos. a pillanatban, mert ugye most ebbe az irányba haladunk, de most Anélkül, hogy ezt itt elkezdenénk részletezni, mert abban a pillanatban egy ilyen bocsánatkérési cunami indul el, mint anyagintől a felesleges embertől, törölve, vagy rakva, akkor erre a kérdésre mégis mi lenne a válasza? De az is kérdezhetném ezzel a gyermek lelkemmel, hogy mondja Vintermantel bácsi, ilyen struktúrában miért érdemes ellenzéki frakcióvezetőnek lenni a fővárosi közgyűlésben? Azért érdemes, mert él Budapesten nagyon sok, több százezer olyan ember, aki nem ért egyet a jelenlegi irányjal, akiknek a hangját, akiknek a véleményét képviselni kell, akiknek fel kell tudni mutatni egy olyan alternatívát, egy olyan lehetőséget, ismételten emlékeztetni őket arra a 19 es időszakra, talos és a Fidesz KDMP többségem mellett kiszámíthatóan és biztonságosan működő főváros. De ezt milyen módon lehet megtenni egy olyan regnálás idején, amikor a hétköznapok nem erről szólnak? A politikai eszközökkel. Tehát, hogy ennyit tudunk tenni, beszélgetünk, a napi rendekhez hozzászólunk, fölhívjuk a figyelmet. A De egyfolytában hiányok... azt mondjuk, hogy azok a régi szép idők bezzeg, ami most van, mert hát azért ezekben ebben a formában 20 időn keresztül azért kontraproduktívá, vagy ha tetszik, értelmetlenné válik. Nem, nem, nem, nem, nem, ne. hát nyilván ezt nem lehet minden egyes alkalommal és tízszer elmondani egymás után, mert tényleg értelmetlenné válik, de azért az emberek sajnos hamar felejtenek, és megszokják azt, hogy egyébként, vagy egyrészt elfelejtik azt, hogy volt Budapest utcája sokkal tisztább és sokkal nagyobb köztéri rend, és sajnos nagyon hamar beleszokik, beletörödik abba, hogy ja, hát szemetes, itt is egy kupac, ott sem hát ez van. Ön azt feltételezi, vagyunk. hogy a fővárosi közgyűlésben kifejtett tevékenysége okán az ellenzék? ugye a fővárosi közgyűlésen belül ellenzék, úgy működik akár a fővárosi közgyűlés idején, ami ugye összesen egy nap, vagy azon kívül, amely egyébként a főváros lakosai számára egy permanens alternatíva lehetőségét mutatják fel a regnáló rendszerrel szemben vagy mellett, ön ezt feltételezi? Nyilván különböző szinten vannak az emberek érintve, a benne lévő, a politikusok, akik ezt az egészet csinálják, nem tudom, száz Aztán vannak, akik érdeklődnek a közélet iránt, 70-80 százalék hallgatók, vannak az átlagos sírólvasok, és vannak, akiket egyáltalán nem érdekel az egész. Hát, de az, az, hogy, az, hogy amikor Karácsony Gergely 2000, hogy is van, mi van most? 20, 2020. októberében. Aláír egy papírt, szerepel rajt, rajta az aláírása, hogy maximum 18 hónapig lesz ö, a hídzár a láncidon, és utána visszaadják ö, a forgalmat mindenki számára, tehát az autósok számára is. Majd ezek után 18 hónap letelik, átadja részlegesen a láncidat, amint műszaki okok miatt, a gyalogosok nem tudnak közlekedni, és elvidöntés miatt pedig az autósok nem közlekedhetnek, akkor az ember fölteszi a kérdést, hogy mi változott meg kettő év alatt? Azért egy város közlekedési rendszere, egy, egy, egy, egy úgymond közlekedési nagyüzem, egy ekkora rendszer, ami vele együtt azért, sok-sok száz ezer napi közlekedőt jelent, a millió fölött is lehet mondani természetesen, de hogy ki mennyi autóval, de, de tök, tök mindegy. Nem lehet két év alatt ilyen szintű változtatást tenni. Nem beszélve arról, hogy ugye ez, a, ez az aláírás, amely dokument, az, az a dokumentumon, amelyen karácsony aláírásat szerepel, az arról szól, arról, arról is szól, arról a 6 milliárd forintos állami támogatásról, amelynek feltétele volt a 18 hónapos hídzár és hogy utána visszaadják a forgalomnak. Ebben a dokumentumban, amit Karácsony Gergely aláírt, szerepel az, hogy erre azért van szükség, mert hogy Belpest és Belbuda közötti kapcsolat, autós kapcsolat tekintetében az egyik legfontosabb eleme a Lánchíd. És ezek után, két év múlva Karácsony Gergely azt mondja, hogy nem, most várunk egy fél évet, aztán majd megkérdezzük az embereket, és ezzel egyébként veszélyezteti a 6 milliárdos állami támogatást akkor most még sincs szükség 6 milliárd forint. Hát én kezdem azt hinni, hogy Karácsony Gergely azt, hogy másfél éven keresztül azt mondta, hogy még mindig nem érkezett meg a 6 milliárd, még mindig nem érkezett meg a 6 milliárd. Ezzel ezt készítette elő, hogy egy újabb konfliktus pontot vigyen be a főváros és a kormány közé. Ő írta alá, hogy visszaadja az autósoknak a forgalmat, a kormány írta, hogy oké, okay, akkor ezért én adok neked 6 milliárdot, több dolg miatt is, de ez volt az egyik feltétel folyamatosan keltette a hangulatot a főpolgármester, majd amikor eljött a teljesítés ideje, akkor nem engedi vissza az autósokat. Akkor ezt hogyan kell értelmezni? És akkor mi a dolga egy ellenzéki vezetőnek, hogy erre ne hívja föl a figyelmet, hogy ezt nem mondja el mindenhol, ne tegye föl a kérdéseket, ne szembesítse a főpolgármester azzal, hogy két évente nem lehet közlekedéspolitikai irányváltásokat csinálni? Azt kérdezem öntől, hogy Valójában a, mindez, ami most a láncét kapcsán történik, az mi? Tehát mi az alapvető gond? Szerintem most, a karácsony gergeinek nincsen koncepciója, az is lehet, hogy Halvány a fogalma nem volt, hogy mit ír abban a papírban kettő évvel ezelőtt, hogy kettő év és három hónappal ezelőtt. Sajnos ez is elképzelhető. De most én probléma. hadd kérdezek, akkor, akkor másféleképpen. Az a probléma, hogy elkészült időre, de ugyanakkor nem száz százalékban, ugye gyalogosok nem közlekedhetnek rajta, különböző munkálatokat végeznek még rajta hónapokon keresztül. Ez a probléma -e. Az-e a probléma, hogy nem nyitotta meg a, a lehetőségekhez képest a tömegközlekedés előtt, az utat, miközben korábban ott volt tömegközlekedés, miközben egyébként arról volt szó, hogy a tömegközlekedés mértéke a hítforgalmán belül elenyésző százalék volt, ezt egy felmérés alapján tudom, ha ezek az adatok helytállók. Az-e a probléma, hogy ezzel kapcsolatban van egy lebegtetett kommunikáció a tekintetben, hogy kivel, mikor, hogyan tárgyal a tekintetben, hogy majd aztán nyáron megnyitják-e, vagy sem, hogyan lesz majd ezzel kapcsolatban felmérés. Ami felmérés történt, és amire Szent Györgyi Péter, 5. kerületi polgármester azt mondta, hogy a novemberi dátum azért az nem volt túl szerencsés, hiszen akkor még jó formán ezzel kapcsolatban nem álltak adatok rendelkezésére a népnek, akiket megszólaltattak. Egyébként is kevés embert szólaltattak, mert Ezerfős volt a minta valójában, én csak most felsoroltam négy dolgot, lehet, hogy nem is a négy legfontosabbat. Mi az, ami ezek közül a fontos? Mi az, ami egyébként a Lánchidat permanensen, sláger témaként tartja fönt Budapest kapcsán, ha nézzük a top A nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor szerintem, hogyha taros is van a fő a Lánchid mindenféle habverés nélkül megújul. De mivel egy szimbolikus, az ország egészét téve szimbolikus, és a budapestiek szívért közel álló látványos ö, emlékről van szó, nem csak egy közlekedési műtájról, ezért szerintem Karácsony Gergely egy jó témát, egy jó lehetőséget talált arra, hogy folyamatos konfliktust gerjeszen a kormánynak. Tehát valójában ő... a Lánchid, a, a kapcsolatos beszélgetés ö, egy... Olyan értelmemben vett gumicsont, ami képes volt arra, hogy úgy váljon témává, hogy közben adak alapvető jelentőségéről nem is esik szó, hanem egy ilyen kommunikációs eszközé vált, miközben alapvetően hídként kéne funkcionálnia. Abszolút, abszolút. Ez egy látványos, kézzelfogható, mindenki által ismert, könnyen felidézhető dolog, amihez hozzá lehet társítani ezeket a politikai megnyilvánulásokat, érzelem, hangulatkeltéseket. Tehát még egyszer, a probléma az az, hogy a láncidat fel kellett újítani. Oké. Okay. A láncid felújításával kapcsolatban voltak előzetesen, és annak forgalmával, forgalomtechnikájával kapcsolatosan előzetes vizsgálatok, felmérések, viták. Végül eldőlt hogy hogyan és milyen módon kell felújítani a láncidat, és azon a felújítás után milyen lesz a végleges forgalmi rend. Ebben a végleges forgalmi rendben benne volt, hogy azon autós forgalom lesz. Ezt Karácsony Gergely aláírta 2020 őszén. Majd folyamatosan azt hangozt, és benne volt ebben a megállapodásban. A fővárosi tanácság tanácsában megállapodásában nem az szerepel, hogy majd a forgalom mikéntjéről a hid elkészülte ne. után döntenek? Nem, nem, nem. Föl kell menni az én Facebook oldalamra, igaz, hogy abban nem lehet keresni. Vissza kell tekerni erre az időszakra, amikor először belengedték, ez tavaly, tavaly ősszel volt. Én be, oda tettem egy-egy, ott van a, a dokumentum, ott van az aláírás a karácsonyi az szerepel benne, hogy ez Belpest és Belbuda eh, legfontosabb közlekedési kapcsolata, benne az, beleértve az autós forgalmat is, és ezért a főváros a 6 milliárd forintos állami támogatásért cserébe vállalja, hogy ezen 18 hónapig lesz maximum hídzár. Na most ezt tudták tartani, mert ugye egy hídfelújítása nem 18 hónapig tart, tehát az, hogy most még a gyalogosok nem tudnak rajta menni, az. Az, az bizonyos szempontból érthető, de ez nem is volt a megállapodásban feltételként kikötve. Az volt, hogy amikor elkezdik felújítani a hidat, aztán elérkezik az a pillanat, amikor meg kell csinálni a hídzárat, akkor onnantól kezdve 18 hónap múlva vissza kell engedni a forgalmat. Ez 18 hónap után meg is történt, hisz a taxisok, a motor vagy a biciklisek, a, a, a BKV buszok azok átmehetnek a hídon, tehát a híd... Műszakilag alkalmas arra, hogy azon forgalom bonyolódjon. Autós forgalom is, de Karácsony Gergely úgy döntött, a saját aláírásával és a saját két évvel ezelőtti véleményével, álláspontjából szembevenve, hogy nem engedi vissza az autósokat, és azt engedte be, hogy akkor majd, és ebben nincsen semmiféle a közvövetések tanácsa megállapodásában, nincsen olyan, hogy akkor majd meg kell kérdezni az autósokat. kerekperet az van benne, 18 hónap után vissza kell engedni. És kérdezem én, ha már ennyire fontos, mert egyébként én nagyon fontosnak tartom a folyamatos konzultációt a polgárokkal, ezt ki nevetni sokan. Ha nemzeti konzultációról van szó, akkor az nevetséges. Hogyha a fővárosi konzultáció van szó, akkor az a csoda fegyver. bezárva. De akkor kérdezem én, a körúti biciklissávok felfestése előtt miért nem volt ilyen konzultáció? És ha már említette a felmérést meg a Szentgyönyványi Félter kritikáját, az sem mindegy, az sem mindegy mert egy ezerfős közvéleménykutatás lehet reprezentatív a főváros egészére nézve. Ami fontos bizonyos esetekben, de szerintem, és ebben szert, módszertani vitám van, mind a városvezetéssel, mind pedig a városvezetés megbízásából a felmérést készítő cégekkel vagy céggel, hogy lehet ezerfős fős reprezentatív mintát csinálni, de szerintem a láncid autós forgalmával kapcsolatban, bár nagyon fontos minden egyes budapesti polgár, kevésbé releváns, hogy egy Pest-Szentőrinci nyugdíjas, aki egy évben kétszer megy be a belvárosba, és akkor is a fia viszi be őt kocsival, vagy taxival megy, vagy notabene busszal. Az ő véleménye, még ha a reprezentativitásban benne van, akkor sem releváns. Sokkal relevánsabb az ott a belvárosban élők, az egyébként a hídon korábban is, és a későbbiekben is közlekedni akaró autósok, és ennek a módszertanát megtalálni lenne az igazán fontos, és ebben egy konszenzus találni. Mert ha most megint előhoznak akár egy tízezer fős euh, Reprezentatív, egész Budapestre reprezentatív közvélmi kutatást, azt szerintem nem fog érdemi választ adni, hogy milyen funkciója legyen a láncidnak. Én szerintem, még egyszer mondom, egy újpesti kisnyugdíjas kevésbé érdekel, hogy mi van a lánciddal, mint akik ott nap állják, hogy a, a, vagy a döntés hátterében mi áll. Májában, mint melyik döntés hátterében? Hát ami a, a láncid hasznosítását illeti. Én nem tudom, nem mondta el a főpolgármester, hogy, hogy, hogy hogy miért változtatta meg. Tehát ez úgy lett volna korrekt, és akkor itt újabb kritikát kell, vagy újabb fejezetet kell nyítsak a kritikákban, hogyha ő 2020-ban vállalt valamit, ami egyébként egyezett azzal az irányjal, amit korábban Tarlós István és, és a kormány közötti tárgyalásokon szerepelt, hogy akkor ha ezt ő megkívánja változtatni, akkor nem úgy lenne a korrekt, hogy akkor összehívja a frakcióvezetőket és tájékoztatja erről. Vagy azt mondja, hogy akkor csinál egy, egy előterjesztést mondjuk e az illetékes szakbizottság elé, hogy akkor vitassuk meg, hogy nyissuk-e ki ezt a témát. De nem az újságból kell értesülnünk arról, hogy Karácsony Gergely majd konzultációt indít valamikor, de most úgy döntött, hogy nem adja vissza az autós forgalomnak a hidat. Hát mi ez? Ő beszél demokráciáról, ő beszél nyitottságról, ő beszél arról, hogy ez mindenki Budapestje, közben egy személyben eldönti, hogy már pedig nem tartom be a két évvel ezelőtti aláírásomat, ígéretemet, vállalásomat, és ezzel egyébként veszélyeztetem a 6 milliárd forintos állami támogatást. És amikor egyébként erre fölhívja valaki a figyelmet többek között én vagy valaki más, vagy a kormány megfelelő tisztségviselője, akkor nézzük meg, tegnap, vagy tegnap előtt azt írta ki a Facebookjára, nem hagyjuk magunkat zsarolni Láncídügyben. Hát komolyan, de komolyan valaki vállal valamit, nem tartja be. Az az ember, aki fölhívja a figyelmétől, hogy ember, vállaltál valamit, és tartsd azt mondják, hogy zsarolják őt. Hát egész egyszerűen nem is értem, hogy hogy gondolja ezt. Köszönöm szépen, mondhatnám, hogy innen folytatjuk, de hogy innen folytatjuk, vagy sem, az ki fog derülni. Uh, a, hogy volt az utolsó mondat, hogy nem is érti, hogy hogy gondolja ezt? Igen. Jó. Ja. Hát tudom, akkor uh, majd a helyettesítő megkérdezem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezt válát!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 061 12 82, még néhány percig. Semki nem tudja, hogy en vagy me. Ez egy kemény, kemény világ, ez egy kemény, kemény kemény, világ, ez kemény, kemény kemény, világ, ez a kemény. Get the nigga, nigga, cami, cami, do it now. Get the nigga, nigga, cami, cami, Volt önöket, hogy mivel kapcsolatban kellett nem egy SMS, de nem biztos, hogy minden szempontból szerencsés lenne, de ez is egy olyan dolog, amiben egyébként változtam, és azt nem tudom eldönteni, hogy az előnyömre vagy sem. 061 12 8 óra 3 perc van, olyan nagyon sok idő már nincsen, Lánchíd, bármi más. Ma 2023. január 19-ig egy csütörtök van. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők, valamint a János 14-en nem felette és a igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Én most éppen valami korlátozott apokalipszist élek meg, de igyekszem magamban tartani. Fontos vagy fontos talan a Lánchid? És akkor most nem kérdeztem részletekre. Fontos vagy fontos talan? 0612538812 253 12 legyen legalább uh, három telefon. Önnek! Mindaz, az, ami most a lánciddal kapcsolatban van, hogy használhatja, nem használhatja, miért használhatja, miért nem használhatja, jövőbe használhatja, nem használhatja, fontos vagy fontos talan. 0612538812. 12 másfél percet tudok erre adni, hogyha ennyi nem elég, akkor nagyon sajnáltam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, ti fontos szerintem. Köszönöm. 0 6 1 12. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, fontos! Köszönöm! 3-0-2-1 Jó reggelt! Jó reggelt, fontos talán! Köszönöm! Még van 50 másodperc ebből a zenéből, ezt mert kihasználom. 0612538812 elvesztettem. Jó reggat! Jó reggel Kovács! Fontos! Köszönöm! Még egy telefon... Jó reggelt. Jó Tessék? Fontos. Köszönöm. Egy pillanatig, akkor még egy ember telefonját várnám. Most már kiderült négy egy arányból, és fontos. Arra kérem, hogy ne tegye le. Még egy telefon. Pont most nem akar befutni. Haó. Négy egy arányban most már tudjuk, hogy fontos. Lenne még egy jelentkező? Na jó. Köszönöm. Jó, hát akkor vagy túl sokan telefonálnak, vagy valami nem stimmel, de... Többet. Hamarabb kellett volna ébrednem. Gyarjövügy Bence. Fiala János, jó reggelt, boldog új évet. Boldog új éppet. A Városliget kapcsán lehet hét szűk és hét bűesztendőről beszélni, vagy a Városliget kapcsán ilyenről beszélgetni hülyeség? Én azt gondolom, hogy <coughs> természetesen egy konjunktúrában volt maga a Városliget is, és az elmúlt hét évet elég jól sikerült kihasználni. Fejlesztések szempontjából biztos, hogy egy kevésbé produktív hét év vagy igen produktív hét év van mögöttünk, hogy mennyire produktív hét év lesz előttünk, ezt most még pontosan megmondani nem tudom, de azért a változság természet azt mutatja, hogy egy kicsit lassabban folynak most a folyók vizei. Vagy, mennyire vagy erre részint, te, részint maga a cég, részint maga a Városliget felkészül? ez más-más dolog, hiszen uh, ugye uh, a kérdés úgy, úgy is felteltő, hogy egyébként uh, vajon uh, egész életén keresztül kell egy Orgyavis Benedeknek Fiala Jánosra beszélgetni, vagy egész egyszerre eljön a városleget életében az a pillanat, amikor épp olyan hétköznapi része lesz Budapest életének, mint bármi más, ami már egyébként egy ilyen folyamatos megjelenést nem kíván. Hogy ennek eljött az ideje, talán még nem, elvileg egyszer mindenek eljön az ideje, vagy azért, mert a hétköznapok ezt nem kívánják, vagy azért, mert a dolog megszűnik, a Városliget esetében valószínűleg az első, az, ami bekövetkezik, és nem a második, vagy mind a ketten, ezt reméljük. De az a periódus, ami e, most e, kezdődik e, 2023-al, különös tekintettel arra, hogy maga a Városliget projekt mint olyan késznek nem nevezhető, abban az értelemben, amit én itt most fölvetettem, milyen stádiumában van, ha egyáltalán ez stádiumnak nevezhető? Talán a legfontosabb, amit mondasz, hogy eljön az a pillanat, amikor organikus részévé válik a főváros életének a, város, a megújult városliget. Szerintem ez a pillanat tulajdonképpen eljött. Van még egy-két ős mamut, aki néha visszatekint a múltra, és azon fekeng vagy mereng, hogy jó irányt vette, jól gyorsult-e, Pontosan így kellette megvalósulnia a liget megújításának, de azt hiszem, hogy ez a több millió látogató, aki az elmúlt években, amióta átadtuk az intézményeket, megnyíltak a különböző parkrészletek, a ligetbe jönnek őket, a legkevésbé foglalkoztatja ez. Tehát azt hiszem, hogy az elkészült és megújult részek, azok mostanra betöltik a feladatukat, ezek valóban a liget organikusan, organikus részévé váltak, és a városliget pedig a főváros és azt hiszem, hogy a nemzetközi turisztikai életnek is egy fontos helyszínévé és színterébé. Hogy hogyan folytatódik a Liget projekt, hogy az elkövetkező időszakban jönnek-e még kulturális beruházások a Városligetbe, és ha igen, mikor, és a park megújítás milyen ütembe tud folytatódni, ez természetesen az ország aktuális gazdasági állapotától és helyzetétől függ. Ugye azt szoktuk mondani, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, a kultúra azért mégiscsak az örökké valóságnak épül, tehát nincs rajtunk egy olyan típusú nyomás, mint mondjuk egy atlétikai világbajnokságon, vagy egy úszó világbajnokságon, vagy bármilyen Európa bajnokságon, aminek van egy letűzött dátuma, és ha addigra nem készül el a hozzá építendő infrastruktúra, akkor bizony baj van. Generálisan azt abban hiszek továbbra is, hogy a már létrejött új kulturális intézmények mellett, a megújított régi intézmények mellett, Szükség van és szükség lenne arra, hogy az eredeti liget koncepció, mint Európa és talán a világ egyik legjelentősebb kulturális tere, az létrejöjjön, és ehhez azért mondjuk egy pritzkerdias építész által megálmodott új nemzeti galéria az én véleményem szerint markánsan hozzátartozik és szükséges is. Mint ahogy visszatérve a te nincs arra se szükség, illetve az elmúlt időben nem tűnt olyan tervezési hiba, ami alapján, mint az atlétikai stadiont normál működéséhez vissza kell bontani, mert mindarra a tribű mennyiségre, amely egyébként egy nagyobb nézőszámmal kalkulál Az esemény kapcsán meg kéne tenne, vagy meg kellett volna tenni a városliget kapcsán is, amely bármely részét tekintve túl lett volna tervezve, mert hogy egyébként a fűzött reményeket nem váltotta valóra. Ugye ez egy két külön sportág, két külön műfaj. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az általunk tervezett, majd épített, és most ebben a másodpercben éppen üzemeltetett intézmények, azok egy megfelelő felfutási időszakkal bírnak. Tehát, hogyha a Magyar Zenehza, ami mondjuk nagyjából folyamatos teltházzal megy, mellett a Néprajzi Múzeum csak két év múlva vagy három év múlva éri el azt a látogató számot, amikor már azt kell mondani, vagy egy szerda délelőtt, vagy egy szerda este is már nehezen tudunk újabb és újabb embereket beengedni, akkor itt a műfaj természete okán ez egy megengedhető dolog, hiszen azért itt mindig fontos elmondani, hogy természetesen a látogatók és a látogatói elégedettség az egy nagyon fontos ismérve a kulturális intézményeknek, és azt gondolom, hogy az egész Liget projektnek is, én magam is mindig, ha valaki megkérdezi, hogy sikeres a projekt, akkor elkezdtek számokat sorolni, hányan látták ezt, hányan jöttek erre a kiállításra, amit mutatnak ezek a számok. De azért azt kell látni, hogy ezek a kulturális intézmények, ezek egyben például egy szép művészeti múzeum, különösen talán jól kiviláglik egy ö, restaurálási és raktárzási központ tekintetében, ezek olyan múzeumszakmai műhelyek, olyan háttérmunkát végeznek, ahol talán a legegyszerűbben azt a példát tudom hozni, hogy felbecsülhetetlen értékű műtárgyaknak a kutatása, az állag megóvása, a rendszerezése, tehát a nemzeti Ez, ez kúz... világos, de, de ami a, a, a, ami a kérdés van. mögött meghúzódott, az valójában az volt, hogy van egy csúcsperiódus, és a csúcsperiódus, hasonló csúcsperiódusok záros határidőn belül nem követik. Ebből a szempontból kell -e, vagy lehetne-e a városligetnek Budapesten belül alternatívája, és itt elsősorban nem csak intézményekre gondolok, hanem olyan szolgáltatásokra, amelyeknek az igénybevétele jó idő esetében olyan mérvű, amely egyébként a folyamatos amortizációnak a megszüntetését megnehezíti, amiről permanensen szó van, hogy egyébként magának a városligetnek a kapacitása mire ad lehetőséget, mire nem. Tehát most, akkor a jó dolgokkal kapcsolatos kritika jön elő, hogy vajon mindaz a facilitás, amit a Városliget kínál és amit jó időben az emberek igénybe vesznek, az nem túlzott mértékű, függetlenül attól, hogy ez egyébként tervezve volt, vajon megoszla, eh, tehát le, létezhetne egy olyan modell, amelyben ez több különböző park között oszlik meg, amelyben természetesen mind nincsen néprajzi múzeum és nincsen színjei féle légöm, de amely mégis kívnál olyan lehet, amit valaki mégsem oda megy el, hanem egy másik helyre, Is most szándékosan nem említem ezt, vagy a városéget e tekintetben nem kell semmilyen egyéb közparkkal vagy nem közparkkal egybevetni, vetétási szituációba hozni, vagy sem? A mindig is egy nagyon különleges hely volt a főváros életében, ahol koncentrálódott a, a közparki funkció, a rekreációs tér, a sport és a, a kultúra egy helyre. Ez egy kicsit ö, ö, földrajzi per város szerkezeti adottság is, hogy ez így alakult az elmúlt évszázadok tekintetében. Tehát a kérdés egy kicsit olyan, mintha hogyha <tosz> azt veszegetnénk, hogy a budai várnak feltétlenül a budai vár helyén kell -e lennie, vagy megoldható lenne, hogy esetleg a Gellért hegyen, a Sas hegyen, és a Svárd hegyen is. Jó, de, de a kérdés a másik oldalról jogos, mert azért maga az egész liget projekt az három pilléren nyugszik. Az egyik, hogy egy ö, olyan ö, kulturális attrakció jöjjön létre, ami szabad szemmel messziről is látszik, ami mind a környéken lakóknak, mind a távolabbról érkezőknek egy, egy, egy origó gyakorlatilag a magyar kulturális élet palettáján, és egyben otthon biztosít azoknak a múzeumszakmai műhelyeknek, amelyeknek a csigaházát, hogyha így tetszik, vagy megújítottuk, vagy felújítottuk, vagy újat hoztunk létre. Ez az egyik lába. A másik lába az egy, az egy városfejlesztési lába, ahol olyan kortárs, illetve ö, felújításra szoruló épületek, újultak meg, illetve jöttek létre, amelyeknek az architektúrája és a parkba elhelyezése, inkluzíve a parknak a megújítása, az egy olyan új típusú városi szövetet hoz létre, ami Budapestnek egy régi adóssága, hogy legyen valami, egy olyan pont, egy olyan lokalizálható 99 hektár, ami építészetileg és tájépítészetileg valami egészen unikális dolog. És a harmadik része az pedig a turisztikai vonzerő, és talán ez a legfontosabb most a kérdésed kapcsán, hogy vajon a Liget projekt a jelenlegi állapotába, a jelenlegi kulturális kínálatával, a jelenlegi rekreációs térrel, állatkertestől, jégpályástól, ballonostól, néprajzi múzeumostól, kutyafuttatóstól és játszóterestül, ez vajon eléri már azt a szintet, amikor Turisták azért és csak azért Budapestet választják desztinációnak, mert itt van egy olyan atrakció, amely folyamatosan változik, ami újabb és újabb kínálatokat mutat akár a kulturális, akár a rekreációs térbe, és ezzel egyfajta versenyek verseny, a fővárosnak és, és Magyarországon. Én azt gondolom, hogy nagyon a határán billegünk ennek, mi a bizonyítéka, a, tehát mit, mit, mi lenne bizonyítéknak tekinthető, hogy, mm, hogy ez egyébként igen. így működik? Tehát hol van valamiféle mutatószám, ami alapján azt lehet mondani, hogy így van, majdnem így van, távol állunk tőle? Ugye nehéz, mert ez egy, nem egy egyismeretlenes egyenlet, hanem mindenképpen több ismeretlen van ebben az egyenletben, természetesen a turisztikai szektornak megvannak a maga mérőszámai, a vendégészakák tekintetében a látogatói útvonalak a, a városlátogatás területén, a hotelfoglaltságok különböző mutatói, a reptereknek a különböző mutatói, tehát hogy azért ebből lehet extrapolálni arra. És e tekintetben a városliget hogyan áll? Mi azt látjuk, hogy a látogatóinknak mondjuk a Zeneház tekintetében egyértelműen 40 a 40-45 a néprajzi múzeum kintetében olyan 30 a és mondom, ez a mérhető rész külföldi. Azt látjuk, hogy a különböző hopon hop -hop buszok kínálatába és a turistabuszos keringetésben vagy ezeknek a nagy dunai krúzereknek a utasszállításába egyértelműen kötelező programként Oké, okay, itt álljunk meg egy pillanatra. Meg, meg. Az, hogy ez létrejöjjön, ez a helyzet, annak érdekében az intézményeknek kell tenniük, a válasliget ZRT-nek kell tennie, a kettőnek együtt kell tennie, egy harmadiknak kell tennie. Kinek a feladata az, hogy ez létrejöjjön? Ez nagyon jó kérdés. Ez Majdnem mindenkinek a magas szintjén a, a feladata, ugye mi dolgozunk azon. És most ugye most arról beszélünk, hogy ezek az intézmények felkerüljenek az idegenforgalmi térképre. És lehetőség szerint, ahogy te most elmondtad, úgy kerüljenek fel az idegenforgalmi térképre, hogy az egyik a másikat feltételezze, függetlenül hogy elmegy a Széchenyi fürdőbe, megnézi, függetlenül hogy bemegy a Néprajzi múzeumba körüljárja, miközben a zeneházába be is megy. De nem arról van szó, hogy elmegy, megnézi az eiffel és tőle 200 méterrel lévő épületre már sem rá se hány. Az, hogy ez a helyzet létrejöjjön, ez kinek a feladata? Én úgy látom, hogy ez tulajdonképpen mindenkinek a feladata. Ezen dolgozik a Magyar Turizmus Ügynökségtől kezdve a fővárosnak a turisztikai szakcégén át a Városliget ZRT, és természetesen az Egyesügy. De a Városliget ZRT-n belül van olyan ember, aki ezzel foglalkozik? Van, van, van. Tetszik. Ennek bűncséje is van? Kifejezetten olyan ö, kollégák, akik... Hát ugye egyfelől a, a kommunikációs terület, tehát azért nem öncélúan gyártunk mi marketing tartalmakat a Városliget kapcsán, tehát hogyha valaki Jö, valaki a... foglalkozik például a Városliget külföldi megjelenítésével? Természetesen igen, de mondjuk a nemzetközi díjaknak a, vagy egyáltalán a nominálás, vagy a nemzetközi kiállításokon való megjelenés is alapvetően ezt célozza. Tehát az, hogy egyre több turisztikai díjat is elhoznak a kollégák külföldről, ez ennek az organikusan építkező munkának az eredmény. Akkor hadd kérdeztek valamit, amit biztos tudnom kéne, viszont nem tudom. Létezik-e már az a fajta elektronikus bigyó, Pontosan fejeztem ki magam, ugye? Ami egyébként lehetővé teszi azt, hogy aki megnézi a néprajzi múzeumban a székeket, most nem tudom, hogy éppen van-e, de ételezzük fel, hogy van még, vagy egy állandó kiállítást, vagy megnézi az Elgrékót a szépművészeti múzeumban. Tehát létezik-e az a szintéma, amiről korábban volt szó, hogy van egy elektronikus bérlet, amivel így és úgy. Ez létezik-e már, illetőleg ha nem létezik, miért nem létezik? Ha meg létezik, akkor hogy létezik, hogy én erről nem. Nem tudok. Ugye ez a Liget Plus szolgáltatás keretén belül már létezik. Ez egy olyan kedvezményrendszer, ami folyamatosan bővül, és amihez egyre többen a Liget Ökoszisztémába csatlakoznak, hiszen itt azért fontos elmondani, hogy bár a Liget Plus fejlesztést azt a város Liget ZRT indította el, de ez igazán izgalmassá azáltal tud válni, hogy egyre több olyan intézmény. Oké, okay, a Liget Plus az most mit ez tartalmaz? De opciók hát, van a beletek? A, a parkolásba, a parkolásban, a egyébként a Szépművészeti Múzeumban különböző keresztkedvezményeknek a rendszerét, de az elektromos töltéstől, a használaton keresztül, a sportpályák öltözőjétől kezdve nagyon sok minden Ez egy kvázi bérlet? Gyakorlatilag egy kedvezményrendszer. Tehát érdemes ellátogatni a Liget Plusznak dedikált külön oldalra, ott, ott azt hiszem, hogy mindenki megtalálja a magának való csomagot, hogy mi az, amihez szeretne csatlakozni, és mi az, amihez nem. Vannak ingyenes és fizetős moduljai. Tehát, hogy em, szerintem érdemes egyébként ennek majd akár egy külön beszélgetést is szánni, és még az se biztos, hogy én vagyok a legalkalmasabb beszélgető partner erre. Em, van nálunk olyan kollega, aki definiáltan ezzel foglalkozik. És most egyébként egyre több mindenkivel állunk tárgyalásban, állatkertől kezdve több nagy ligeti szereplőig, hogy ők is csatlakoznak ehhez. Nyilván ezeket okosan kell kitalálni, hiszen létezik például Ebben van egyébként intézményi autonómia, vagy adott esetben ezt a Városliget, és saját maga eldöntheti? Legfeljebb a részleteket megbeszéli az egyes tagintézményekkel. intézményekkel. Mindenképpen van intézményi autonómia, tehát itt azért nagyon fontos, hogy Kiválóan működő önálló intézmények az összessége adja a Városligetnek ezt a divers képét. Nem is vennénk a bátorságot arra, hogy az intézmények szakmai életébe mi bármilyen úton módon aktívan részt vegyünk, hiszen ahány intézmény annyi külön szaktudás, annyi külön kulturális terület, nehezen lehet ráadásul annyi külön fenntartó, hiszen a magyar államon belül is különböző fenntartók vannak, gondoljunk csak a mezőgazdasági múzeumra, ami az agrártárcához tartozik, vagy éppen a néprajzi múzeumra, ami a, a, a kulturális és innovációs tárcához tartozik, de a Széchenyi fürdő a fővároshoz tartozik, hasonlóan az állatkerthez, de a magán magántulajdonban van. Tehát, hogy azért ez egy, mindenképpen egy, egy, egy vegyes háló, ahol a városliget CRT, egy szolgáltató tulajdonképpen, így is hívjuk egyébként, hogy mi a szolgáltató liget koncepcióját igyekszünk megvalósítani, ahol a ligetben látogató magánszemélyek és a ligetben található intézmények számára próbálunk minél színesebb és minél európerebb környezetet biztosítani és lehetőséget arra, hogy valóban ki lehessen élvezni azt a sokszínűségét ennek a 99 hektárnak, aminek a létrehozatalára törekedtünk. Uh, néhány konkrétum. Uh, a, ugye a, a Városi Egész a, a működéséből adódóan kell, hogy permanensen különböző közbeszerzéseket indítson, ezek között tallózva, különös tekintettel arra, hogy nem biztos, hogy te is az összeset kívülről ismered, az én szakmai tudásom pedig hát erőteljesen hiányzik a részleteket illetően, de ami például ugye köztudomás, hogy a Városliget intézményeinek az energiaellátására milyen különös figyelemmel voltak annak a szisztémának a kialakításakor, hogy ez egy energiatakarékosan működő legyen, így aztán amikor a Városléget ingatlan fejlesztő zárt körül működő részvénytársaság energia beszerzésről van szó három hónap időtartamra, akkor az valójában miről szól? Hát ugye ugyanúgy, mint minden intézménynek, a legeti intézményeknek is szüksége van energiállátásra nálunk, ugye az elektromos áram, ami a kulcskérdés, hiszen ahogy a kérdésedben indirekt módon benne is volt, ugye itt a talajszondák használata hokán, nekünk nem kell gázzal hűteni és fűteni ezeket az intézményeket. Természetesen elektromos áramot mind a talajszondák, mind pedig maguk az intézmények fogyasztanak, de összességében azért lényegesen kedvezőbb számról beszélünk, körülbelül 30%-kal biztos, de intézményenként ez eltér. Ahhoz képest, mint hogyha ö, ö, ö, gázt használnánk, akár távhő, akár direkt gázkazánok formájában. Ennek az elektromos beszerzése történik most. Ugye igyekszünk minél rövidebb időre elkomitálódni, mert azt látjuk, hogy az elkövetkező időszakban is nagyon nagy volumennel föl és alá mozognak a különböző. Ezt a városi maga dönti el, hogy adott esetben három hónapra ír ki ez ügyben közbeszerzést? Igen, igen, igen, igen. Igen, igen. Tehát az, a, a, vannak nálunk kifejezetten olyan kollégák, akik energetikai szakértők, akik kívülről, belülről ismerik akár a OMRK, akár a zeneháza, akár bármelyik intézménynek az elektromos fogyasztási igényeit. Adott helyzetben egyébként ebben aktívan be is tudnak avatkozni úgynevezett energiamanagement rendszerekkel, tehát az elektromos fogyasztókat visszatudják fogni, vagy fel tudják emelni mindez a nyitvatartáshoz és a látogatószámhoz optimalizálva, és ez alapján nyilván nekik van egy prognózisuk arra vonatkozóan, hogy mikor, milyen mennyiségű energiára. És ezt utólag, vagy az időszakon belül is meg lehet tenni, hiszen ez a január 1-től március 31-ig vonatkozó időszak, ez közben érintett akkor, amikor a 2023 8 as közbeszerzési értesítőben megjelenik az ezzel kapcsolatos közbeszerzés. Ugye menet közben nem, tehát mi, mi ez egy speciális beszerzési forma, de ez nem biztos, hogy olyan nagy közérdeklődésre tart számot, tehát ugye ez egy úgynevezett a KEF-nek, a Központjárása Főigazgatóságnak a keret megállapodásából kerül lehívásra, tehát itt nem kell kvázi egy önálló közbeszerzést lefolytatni. Mi úgy döntöttünk, és a kollégáim úgy látták, egy eset, most egy három hónapos időszakra érdemes az elektromos áram ott a jelenlegi áron megvásárolni, mert bízunk abban, hogy az elkövetkező időszakban akár kedvezőben is annak alakulhatnak az energiaköltségek. Um a Ligetvédők fórumá megemlékeztek arról a közbeszerzésről is, amely mintegy 700 millió forintos keretösszegben, tehát ezeket ugye mindig hangsúlyozni kell, amíg, mert ugye a dolog lényeg az, hogy a 700 millió forint az rendelkezésre álljon, de az nem biztos, hogy mind el is lesz költve. A Liget Budapest beruházásban érintett intézmények vagyonkezelésével, illetve bármilyen egyéb jogszívban, az intézmények őrizetében lévő kulturális javak, illetve egyéb nem mind, nem műtárgyak minősülő tárgyak, berendezések, eszközök, költöztetése és szállítmányozása, intézmények, telepeje és megrendelések vagy konzultációk során megjelent szállítási célpontok között, amelyben egyébként az időszakos kiállítások vagy adott esetben a Városliget maketnek az utasztatása épp úgy benne szerepel, mint ahogy egyébként benne szerepel az, hogy a Néprajzi Múzeumnak még számtalan olyan műtárgya van, amely még egyelőre nem ért és különböző helyeken vannak deponálva, angyalföldtől kezdve ki tudja, hol még. Ez így van, ugye nekünk azért ez lassan 7 éve, 8 éve az egyik fő üzletágunkkal lehet ezt mondani, a logisztika. Ezzel is külön divízió foglalkozik a Városliget zrt belül, hiszen lett szó akár a jelenlegi nemzeti galériának a műtárgyainak a mozgatásáról vagy a román csarnokba található gipszmásolati gyűjteménynek a mozgatásáról ugyanúgy, mint a teljes OMRRK Szépművészeti múzeumos és néprajzi beköltözése tehát folyamatos mozgásban vannak a műtárgyak, folyamatos mozgásban vannak már csak a kiállítások miatt is és az új létrejövő intézmények okán is ehhez szükséges a keretnek a további növelése, hiszen vannak még olyan műtárgymozgások, ugye eddig is volt ilyen típusú keretünk, ez a keret kimerült, én ezt a, az elmúlt öt évben, én azt látom, hogy az elkövetkező időszakban vannak még olyan mozgások, hogy ez pont 700 millió forint lesz a végén, ezt nem tudom, de ez fontos, úgy van, ahogy mondod, tehát itt ez egy keret megállapodás, ez a lehetőségét biztosítja, hogyha a Kermetsi Lajosék azt mondják, hogy egy végre a polcrendszer az új Néprajzi Múzeumban teljesen elkészült, és a törökbálinti raktárból el lehet kezdeni behozni ide, mondjuk a kerámia gyűjteménynek a maradékát akkor ennek a lehetősége most már. Fontos dologja az, hogy ezekről az ember beszámoljon, és adott esetben ne csak a 700 millió forintot lássák, hanem azt is lássák, hogy közben emögött milyen tevékenység van, hiszen eh, nem kis kutató munka kell egyébként ahhoz, hogy az ember ezeket felfedezze, különös tekintet arra, hogy nem ő gazdasági újságíró. Eh, és adék, hogy itt most elvesznénk a részletekbe egyébként is nagyjából eh, a beszélgetésünk végére értünk, mert ugye menetrendileg már itt áll a, a, a rajtnál a kis a szó a potenciális értelmében, de ugye itt arról van szó, hogy a Néprajzi Múzeum kerámia gyűjteményének költöztetése, ez 26 ezer darab, 2 milliárd forint összbiztosítő értékű műtárgyállomány költöztetése a tizedik keletből a 14. keletből a Néprajzi Múzeum anyagának és archívumának költöztetése, ez 2700 folyó miternyi polcon tárolt anyag és további 60 szekrény irattároló tálcák költöztetése, és maradvány csak a Néprajzi Múzeumnál, a Néprajzi Múzeum állandó kiállítás műtartjainak költöztetése, ez 3700 darab, 2,2 milliárd forint összbiztosítás értékű műtart szállítása a 13. keletből Budapest 14. kerületébe. Ezek vajon közhasznú információk vagy -e, vagy adott esetben a városléget kapcsán azért kerül elő, Akár a helyfejeján akár a, a ligetvédők Facebook oldalán, mert meglátják benne a keretösszeget, és azt mondják, hogy ez egy milyen nagy összeg, miközben egyébként a mögötte levő tevékenység. űszintén megmondom nagy valószínűséggel nem érdektelen. Tehát azért az egy fontos dolog, hogy ezzel a 700 millió forintról most úgy beszélünk, hogy ebből e, mi mindent lehetett volna mást venni, vagy pedig úgy beszélünk, hogy ez egy konglomerátumnak a fenntartásához mennyiben szükséges, és ne a 700 millió forintot hanem azt, hogy ez a véráramoltatásának a Városligetre vonatkoztató része. fontos -e ez, Bence? Jó a kérdés, és nem is tudok rá teljesen egyértelműen válaszolni, hiszen nyilván én is érzékelem, amikor ezek a hírek, és nem a kejfej a de bárhol máshol, alapvetően hangulatkeltő elemként is tudnak szolgálni. Miközben és... egyébként nem beszélnek róla, attól még ugyanúgy van. É, é, é. És ahogy, hogyha jól érzékelem, ez itt a hétköznapoknak a része? Csak a hétköznapoknak ez a része ennyibe kerül? É, ez abszolút, abszolút, abszolút így van. Nyilván az a helyzet, hogyha valaki ö, a elmélyed a magyar költségvetésbe, akkor a magyar költségvetés egyes alsoraiba találhat még számtalan kisebb, a 700 millióhoz képest kisebb, és a 700 millióhoz képest nagyobb hmm. összeget is, amik hasonlóan alkalmasak arra, hogyha kontextusából kivannak emelve, akkor az arra Pontosan. érzényeknél akár hangulatot is gerjesszenek. Ugyanakkor én azt vállaltam 6-7-8 évvel ezelőtt, akár a Városliget ZRT-nél, akár veled való beszélgetéseknél, hogy tekintve, hogy ez közpénzből történik, ezért minden fontos és minden jogosan tart közérteklődésre számot, és hogyha csak annyit lehet elmondani róla, hogy ez egy kulturális intézmény hétköznapi működéséhez hozzátartozik, akkor is feladatom és felelősségem. Ráadásul ennek egy része az nem ö, mindennapi, hiszen ez most annak a része, hogy a Néprajzi Múzeum új helyre költözik, és aztán, hogyha lesznek vándorkiállítások, akkor nyilvánvalóan az majd különböző költségekkel jár együtt, de ez, ennek, ezeknek az összegeknek jelen pillanatban nagy része még mindig bizonyos infrastruktúráknak a felépítéséhez tartozik, mert hogy azok egyébként korábban nem fejeződtek be, független, hogy maga a Néprajzi Múzeum már üzemel. E jó, arra kérlek, hogy akkor e tekintetben, bár ezt tapasztalhatod, hogy az esetemben ez nem egy ellenséges megközelítés, függetlattól, attól, hogy maguk a számok és maguk a tevékenységek adott esetben hogyan hatnak ingerlően más közegre, de addig, amíg ez ebben a formában nem fejeződik be, és abban a formában tehát a, a Városliget hétköznapi életét még nem a hétköznapi értelemben jellemzik, hanem a tekintetben, hogy hogyan lesz feltöltve, hogy azokra az ember kitérhessen még akkor, is, hogyha nem vagyok egy kifejezetten közbeszerzési szakember? Szerintem ezek az elkövetkező időszakban is kisebb és nagyobb léptékben biztos, hogy témát fognak szolgáltatni, és én örömmel állok rendelkezésre, hogy ezekről beszerzessünk. 11-kor találkozunk. Így. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia! Szia! György Benedeket hallották, a Városligi ZRT vezérigazgatóját. Kisambrus kell. Elnézést a csúszás, sőt, János vagyok a György is Benedekkel való beszélgetés. Ugye hát ez az érdeklődésem, vagy a bonyolultságom következtében megfelelő rész alá húzandó, ehm, Tovább tartottam, arról volt, hogy meg akartam volna önt várakoztatni, de ezt tapasztalhatta korábban is. Kisamrus Budapest általános főpolgármester helyettese. Ha Ön megkapja a talózóban, amit valószínűleg nem így hívnak, azt, hogy aznap mi mindenről volt szó a sajtóban Budapestről, akkor ha arra most ránézünk madártávlatból, vagy ön ránéz madártávlatból, mennyire azt látja vissza, ami egyébként fontos, és mennyire azt látja vissza, amit egyébként a sajtó vagy a politika létrehoz, független attól, hogy ezek -e egyébként ennek a konglomerátumnak a legfontosabb problémái, vagy sem. Ez egy örökké visszatérő kérdés számomra, de nem kizárólag Budapest kapcsán, hanem a legkülönbözőbb dolgok kapcsán, hogy vajon fontos vagy fontos talan beszélgetünk-e, és ha fontos talan dolgokról beszélgetünk, annak vajon mi azok? Erről már beszélgettünk, ugye? Hát ez mindig visszatér. Ilyen, uh, Csak más-más té akkor is azt mondtam, hogy őszintén szóval ezen nem gondolkoztam, és, és már csak azért sem mert az, hogy mi a fontos, vagy ahogy ön mondta fontos dolog, az, az nézhető a, a, az én szemszüvegőmből, ami nyilván egy szubjektív szerüveg, mert, mert e, nyilván az embernek vannak fókuszai a dologba, amik lehet, hogy a, a Budapest társadalomát tekintve nem feltétlenül olyan fókuszok, van a politikai kommunikációnak egy fókusza, ami nyilván, aztán végképp jobban tudja, hiszen ezt, ez a szakmája, hogy mennyire fontos a, a benne lévő ellentétek ütközése, tehát az nyilván az nem szokott bekerülni a hírekbe, amiben konszenzus van, vagy nincsen probléma mögött, hiszen akkor ott hogyan lehetne felépíteni azt a hírt, ezt az eseményt ennek kapcsán. És ezeket én nem fontos és fontos talnakként sorolom be, hanem hát ezeket én adottságként, hogy akkor tudomásul veszem, hogy a politikai napi rendképzésnek egy rész. Ebben nem fogunk egymásra vitatkozni. Az a kérdés egyébként, hogy önt minimálisan, vagy mennyire befolyásolja, vagy foglalkoztatja azt, hogy közben az ön tevékenységét, vagy a kollégái tevékenységét, vagy a főpolgármester tevékenységét, aki nem azonos önnel alapvetően, vagy az ember sok szempontból azt feltételezi, hogy ez alapján ítélik meg, miközben egyébként a hétköznapok nem biztos, hogy ezt a fontossági sorrendet állítják föl. Ez már egy másik kérdés. Nyilván azzal foglalkozik az ember, hogy próbáljon a, a politikai napirenden alakítani. Tehát, hogyha általa fontosnak tartott ügyeket napirenden menni, és ezáltal mutatni, hogy ő mondta, hogy milyen munkát végzik. ugye de az öntevékenységét követve az ember alapvetően azt érzékelni, hogy önnek a legkevésbé fontos a politikai napirend. Ez azért nincs így. már Csak azért sincs így, mert hogy végül évenként megméretti magát a a, az ember, még hogyha egy csapatban is e, indul és dolgozik, és azért ez fontos, hogy akkor a, egy olyan visszaigúzolást tudjon kapni, aminek azt mondják, hogy akkor ennek van ennek a folytatásnak mondjuk értelme, úgy látják a választók. E, tehát azért ez, ez nem vonom ki magamat ebből. E, nyilván abból a fajta ütésváltásokból persze természetesen egy kicsit hátrébb jövők, ahol azt látom, hogy igazából csak nettó pártpolitikai logikája van a dolognak, hiszen abban vannak ellenzéki pártok és kormánypártok, akik ezt el tudják végezni helyettem is ezeket a meccseket a dologba, de, de szakmai, szakpolitikai vitákba nyilvánvalóan, hogy beleállok, még akkor is, hogyha lehet, hogy egyébként a sajtói logika alapján nem biztos, hogy hasznos vagy hát, hogy mondta, haszontalan ügyek közé sorlandók. Fontos talán, mondtam. Azt árulja nekem, hogy fontos-e önnek az, hogy a közvéleménynek az a része, amit adott esetben én képviselek, egyáltalán ezen a szinten is belelásson abba a munkába, amit ön folytat, miközben az ember erejében permanensen áramlik a vér, és még sincsen egy optikai rendszer az ember fejében, hogy ezt lássa csak akkor, hogyha orvoshoz megy. Nem, ez fontos, hogy, hogy ez látszódjék az a munka. Már, hogy, már csak azért is már hiszek abba, hogy akkor vagyunk céltudatosak, és, és haszlóságban szempontból, hogy Transzparensen is működünk. De nekem értenem De. kell le azt, és ha igen, akkor azt hogyan tudom önnel jól megvalósítani, hogy hogyan uh, dolgozik, és hogyan létezik Budapest, és ezt mennyiben teszi lehetővé a fővárosi közgyűlés, vagy a főpolgármesteri hivatal, és a főpolgármesteri hivatalon belül Kis Ambrós általános főpolgármestere jöttes. Mi a dolga az állomás, vagy a vasútállomás főnöknek? Hát, egész ez egy szerves döntéshozatai rendszer. Most egy-egy elemet hiába emelünk ki, mert beszéltek annak a hasznosságáról hosszan, de pont attól működnek a decentralizált rendszerek, mint például az önkormányzatiság, ami, a, ami egy fontos alaphelemen a demokráciának, mert egyébként sok döntéshozatai fórumon kerül egy ügy, és emiatt sokan el tudják mondani róla a véleményüket, mi nem csak a a közvetlen döntéshozók, hanem egyébként társadalmi szereplők is, amit fontosan ugyanilyen fontosnak tartok. Ezért az fontos, hogy ér, hogy erőt tegyünk abban, hogy az emberek, hogy hogyan alakul ki egy döntés. Hogyan alakul ki az a döntés, hogy akkor a, a, a vezete be a főváros rezsitámogatási rendszert, vagy nem? Hogy ez milyen inputok -ok érik a, a városvezetést ebben a tekintetben. Fontos az, hogy a az emberek azt lássák, hogy ez hogyan működik, és valójában nekem az is fontos egyébként, hogy azt is lássák, hogy ebben a technikai működés szempontjából milyen döntéseket kell meghozni, és nyilván ez nem feltétlenül mindenkit érdekel a dologban, mert azt mondja az adott példám által, hogy hát neki az a fontos, hogy most ő kérhet-e ilyen rezsitámogatást, vagy nem kérhet, minden további számára az mellékes történetben, de van, aki meg azt gondolja, hogy ő szeretne olyan mélységéből vele látni a folyamatba, hogy érteni akarja, hogy miért rezsitávogatást adunk, és miért nem második. Ön azt Távogatást meg tudj -e mert mondani, tudja mondani, vagy tudja, hogy egyébként egy városlakónak a közérzetét a tekintetben, ahol él alapvetően, milyen tényezők befolyásolják? Ez egy jó kérdés, és ezt azt hiszem, hogy településtípusonként teljesen más. Maradjunk a fővárosnál főváros esetében egyrészt bele rá... Ön itt lakik a fővárosban? Élet. Ön a fővárosban lakik? Igen, abszolút. Tehát a főváros esetében erre ráhat nyilván az általános közérzet, aminek egy jelentős részéhez nincsen befolyásolási tényező. Tehát mondjuk például, ha megnézzük, hogy mi a probléma a egy Budapestinek, akkor ebben a tekintetben a nagy a ország ugyanaz, mint egy országban lévőnek. Az emelkedő árak, az alacsony bérek, illetve a, a, a nyugdíjaknak a helyzete. Ezek szokott a top 3 ügy lenni, amiben le szokott keveredni az egészügy és a, a közoktatás ebbe a top 3-ba e, időközönként, amikor a politikai turbulencia beleemeli. Ezek ugye önmagában nem a, a főváros vezetési érintő kérdések, legalábbis azért szön nehezen, de természetesen érdeklik az itt élőket az, hogy milyen e, viszonyokat talál a közterületeken, hogyan tudja ő használni a közösségi közlekedést, tud-e szabadidőt tölteni, és vannak-e zöldföldek, parkok. Tehát hogy ezek nyilván megint csak érdeklik, azért a kutatások alapján nem akarom ezt mondani, hogy ezek a top 3 ügyek egy Budapest vagy egy országban élő számára, miközben valószínűleg a lakója szempontjából, közvetlen lakója szempontjából ezek meghatározó kérdések. A fővárosi közérzet másféleképpen épül fel, mint egy kisebb városnak, vagy falunak, a lakóinak a közérzete? A fővárosban? Azt gondolom, hogy igen, egyrészt a... És egyébként ez nekem is meg... Egyébként mondjuk abból adódóan, hogy nincs tömegközlekedés. Bár közlekedés nyilván balonban van. Hát közösség, közlekedés azért mondjuk egy, egy meggyúgóváros szinten azért szokott. Igen. Más közlekedés, hogy ki látja el, vagy ki nem látja el. De azért Budapestnek, amellett, hogy van egy budapesti identitása az itt lakóknak, vagy nem ugyanilyen erős, sőt, néhány tekintetben erősebb is az a lokális, ami a kerületi színnél is kisebb, tehát ilyen városrészszintű identitása van az itt élőknek és ebből a sok identitás elebből, emiatt a sok helyi érzékelésből tevődik össze az össz budapesti problémaérzékelésük, a, a dologban. Tehát ezzel azt akarom mondani a dolgban, hogy nyilván egy kis településen élőnek a kisebb e -e, rendszert rendszerben ilyen látát ott közvetlenebb problémái vannak a, a település életével kapcsolatosan. Még Budapest esetében azért ez egy jóval nagyobb terület sokkal differenciáltabb, ezért máshogy is érződik az, hogy kinek mi a problémája. Mekkora jelentősége van annak, hogy ennek a bizonyos fővárosnak neve Budapest a. A, a térképen levőségét és a térképen levőségében a hétköznapi életét milyen mértékben tudja befolyásolni maga a főpolgármesteri hivatal és mennyire kiszolgáltatott annak az infrastruktúra és politikai rendszernek, amelynek egyébként a része és amelyben permanensen változások állnak be, de ezt sokkal egyszerűbben úgy is megkérdezhetném, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a fővárosi önkormányzat mennyire a saját maga ura vagy sem. Ebben azért van. Hiszen, és akkor mondok egy példát, hogy, hogy amit nagyon természetesnek érzünk, az ugyan tud ez megváltozni egyik pillanatban a másikra. Tavaly októberben, amikor a hulladékszállítók egy politikai értelembe vett szájba kezdtek, akkor ugye két és fél napon keresztül Budapesten nem vitték el a, a szemetet. Igen. És, és ami olyan természetes volt korábban, arra úgy rájövünk, hogy hát ez az életünknek a szerves része, és nem történik más, mint két és fél napon keresztül egy közszolgáltatásban dolgozók az érdekéiket harcolnak, és ezért a nyomásgyakorlás ilyen eszközéhez nyúltak, de egyébként a, a, a Budapest élete szempontjából ez látható, ez egy Meghatározó kérdés, miközben ezt természetes megvesztjük. De maradjunk itt, hat, kérdezek valami abszolút baromságot, ami öntől nem lesz távol, és most már tudunk annyira beszélni, hogy a hülyeséget kérdezek, akkor majd azt valamilyen irányba elviszi, és lehet rá válaszolni. Mi a különbség eh, eredményességét és eredménytelenségét társadalmi hatását tekintve a kukások és a tanárok sztrájkja között? Függetlenül attól, hogy melyik mennyire lehetséges, mennyire nem lehetséges. Tehát most az összes ágabogát ne fejtsük ki, de most Egymás mellé helyeztem két dolgot, ami lehetséges, hogy hajmeresztő, de hát én ilyen hajmeresztő dolgokkal foglalkozom reggelenként. Szerintem az, ahogy a, ahogy a döntéshozónak hozzáállása volt. A, a, a döntéshozó rá... itt most a fővárosi önkormányzat, illetve a, a, a belügyminisztérium? Ugye a, a tanárok esetében a kormány... Tehát alapvetően nem a, a tanárok és a kukások között van különbség, hanem a fenntartó között van különbség. Hát az eredményesség szempontja, úgyhogy jól értettem, hogy jó értetom, ugye ezt kérdeztem... Ez. ezt, ez, ez, igen, igen. jól detektálta. Igen, akkor, akkor ebben. Hiszen a, mi azt mondtuk a, a hulladékszajtóknak, hogy értsük a problémájukat, azt látjuk is velük együtt, hiszen ott voltunk velük hajnalban, hogy milyen uh, rezsiszámláik érkeztek meg, hogy ebből a korábbi fizetésből nem jönnek ki, és mi ezt nem rendpárti módon akarjuk megoldani, azaz, eh, ahogy a tanároknál, hogy akkor ez engedetlenség, figyelmeztetés, kirúgás, hanem azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor tárgyaljunk, keresünk valami megoldást. Hiszen a tárgyalóasztalnál nincsen so, ö, jobb eszköz. Ezzel szemben a tanároknál ugye azt láttam, hogy ezt előbb abszolút rendpárti módon kívánták megoldani, majd bizonytalansággal de soha nem merült fel érdembe, hogy egy struktúrált párbeszédet csináljanak, és az asztalnál oldják meg a dolgot, ahol először tárgyalási menetrendet hirdetnek, vagy eredményeket hirdetnek, vagy végül megpróbálják a konfliktus valamilyen módon. Jó, a párhuzambai, rossz. Bocsánat, ezt most nem értettem. A tanárok és a, a kukások között. Tehát rávilágít, de bármire is, vagy ez a, a fenntartók különbségén kívül semmire. Szerintem arra világít rá, hogy egyrészt, amit ami le lehetőségünk lett volna 1990 után, hogy a dolgozói igen is vannak jogai és lehetőségei, egy nagyon kevéssé éltünk. Én ezért van az, hogyha megnézi valaki, hogy a a, strike, a töltött napoknak, a sztrájk események száma az egyébként még kelet-közép-európához képest is nagyon alacsony Magyarországon. Talán egy kicsit a 2010-es évek, közepétől, mint hogy ebben valamilyen trendforduló látszani, de nagyon halványan, és pici sikerélményé voltak csak a dolgozóknak. És mi a sikerélmény? Nem egyedül vagyok, közösségbe vagyok, és közösségként kitűzök valami célt, lehetőleg reális célt, és ezt megpróbálom elérni, és ha elértem, akkor azt mondom, hogy na lám, lám, van értelme annak, hogy kintom a számat. És, és azért is nagyon-nagyon sajnálom ezeket a tanároknál, ezeket a, a kormányzati hozzáállást, mert pont ezeket a, a társadalmi felelősségvállalás, a társadalmi közösségi elményt nyújtó ö, akciókat veri szét, amit én elhiszem, hogy azt gondolja, hogy a kormány rövidtávon neki ez egy jó dolog, szerintem egyébként még rövid távon sem, de középtávon ö, negatívan hat a, a, a, a társadalomra, mert azt fogja ebből levonni következtetésként, hogy a mindenkori hatalommal szemben nincsen értelme felépni, ez pedig mindig egy lefolytott, dühöt fog okozni, és ez egy e, a robbanáshoz készülejtet. Ugye azt szokták mondani, hogy Franciaország ami, a, ami a, a meglepő módon alcsony a a szervezettségi szintje, bár nagyon erős munkavállalói megmozdulások vannak, ott időnként a társadalom kiadja magából a gőzt, e, kiáll egy-egy mellett, aztán valamilyen módon lezárul az a konfliktus, de mégis levezeti a társadalom a benne lévő feszültséget. Magyar társadalom nem vezeti be le a magában lévő feszültséget mert nem engedik neki, és nem adják meg neki azokat a sikerélményeket, ami szerintem nagyon fontos lenne ahhoz, hogy képes legyen a társadalom is fejlődni, és ez egy sikeresebbé váljon. Uh, szokásunkhoz, szokásunkhoz híven nagyon sokáig tudnánk beszélgetni, de uh, ugye van időkorlát. Uh, engem tényleg nagyon foglalkoztat az, hogy mitől működik a világ, uh, és ezzel kapcsolatban értelmetlenebbnél, értelmetlenebb kérdéseket tudok föltenni, hozzátéve, hogy nem állítanám, hogy ma sokkal okosabb vagyok, mint gyerekkoromban, talán éppen abból adódóan, hogy közben állandóan bűvül a kör, és amit megértek, az csak újabb kérdéseket vet föl. Ezt elsősorban az Azért mondom, mert azt árulja el nekem tisztelt általános főpolgármester helyettes úr, hogy nekem értenem kéne azt, hogy az a rendszeremben én élek. És most ettől ebben ne tegyünk különbséget állam és fővárosi önkormányzat között, mert hogy egyébként az ember, ha közlekedik a városban, akkor se nézi állandóan azt, hogy hol vannak a kerület határok. Nem így közlekedik. De árulja már el nekem, nekem értenem kéne például azt, hogy milyen szisztéma alapján működik, és ha abban változás áll be, akkor milyen alapon áll be abban szisztéma változás mondjuk, ami a hulladék gazdálkodást illeti, hiszen most erről beszélgetünk, és amely ben az elmúlt 5-6 évben, évben elég jelentős változások álltak be, és ha tapasztalom, idén is állnak be. Nekem ezt értenem kéne. Itt egyfolytában a fejlődés irányába és a tökéletesedés irányába haladunk? Vagy mi függvényében jön létre Kuka Holding, mi függvényében van a Mol, mi függvényében működik ezzel együtt a fővárosi közgyűlés, miközben egyébként be is tarthatna, és most utalok, hogy ez a tütőkatával készült interjújára, amelyben erről viszonylag részletesen beszélnek, de árulja el nekem, mint egyszerű állampolgárnak, aki időnként beszélget az általános főpolgármester helyettessel és beszélget a világról. Nekem ezt értelem kéne, illetőleg, hogyha én ez iránt érdeklődést mutatok, akkor feltételezhetem, hogy rajtam kívül van még három elmebeteg, akit egyébként érdekel a főváros hulladék gazdálkodása, ami egyébként azért is foglalkoztat engem, mert látható módon ezen viszonylag rendszeresen változtatnak, és ezt az ember próbálja megérteni, hogy ez miért nem működik úgy, hogy egyszer létrehozták, és akkor az úgy megy, hát nem is mondom, hogy az idők végezetéig, de mondjuk hosszabb idei, mint amit itt Budapesten az elmúlt időben tapasztalni lehetett. Érthető, amit kérdezett? Abszolút értem. Értem a, a filozófiai részét is, meg a konkrét részét is. Hisz a filozófiai részére válaszolva szerintem azt, hogy érteni kell-e, vagy nem, azt azt nem tudom eldönteni, de az, hogy valaki ez iránt érdeklődik, azért meg azért örülök, mert egyébként ez túlmutat egy szervezeti struktúrális kérdésen, ez a mi változás most van. De nézzük meg, és akkor lehet, így a filozófiai részt a konkrét ügy felől. Ugye mondjuk 15 éve valaki fölébredt Magyarország bármely pontján, akkor azt vette észre, hogy a hulladékszállítás az önkormányzati feladat és önkormányzati Cég vagy társulások látják el. Ezt egyébként egy átlagos e, budapesti állampolgár tudja, hogy egy önkormányzati vagy állami cég viszi el a szemetet, vagy csak azt veszi észre, hogy nem vitték el a szemetet? Ja, az államnak a része az önkormányzati. Csak az Értem, a... oké, okay, rendben hát, van. Vagy a kormányzati, vagy, <coughs> így, így igen. vagy pedig magáncég. Valójában nem kell, hogy érdekelje, ha működik ez a rendszer. Akkor van probléma, hogyha az állampolgár azt veszi észre, hogy neki nem viszik el tartósan a szemetét, sőt, mondok egy, egy ennél egyébként progresszívabb mondatot, akkor kell érdekelje, hogyha azt veszi észre, és ez már nyilván egy tudatosabb ö, odafigyelést igényel, hogy az a hulladék, ami megtermelődik, az ö, nem a 21. század igényeknek megfelelően kerül feldolgozása. magyarán mindent lerakunk, és semmit sem ö, ö, hasznosítunk újra. Nincsen szelektív gyűjtés, csak minden egy kukába megy. Ez az én ma már probléma. Még 20 évvel ezelőtt erre nem gondoltunk problémaként, ma már látjuk, hogy azért ez a hulladékmennyiségünk, megtermelünk, akár budapesti szinten is, azt igenis fel kell dolgozni. Ennek egy részét legalábbis meg kell próbálni visszaforgatni, nem pedig egy lerakóba lerakni, vagy pedig eh, eh, hagyni eh, az enyészetnek. Tehát 15 évvel ezelőtt és most nem Budapestről beszélek, hogy nyilván Budapest esetében azt kell mondani, hogy ezért ez egy ö, ö, könnyen megszervezni egy közszolgáltatás, hiszen nagyon sok ember él szűke területen, de nyilván az látszik, hogy Magyarország egészére nézve már nehezebb egy ilyet megszervezni, problémák voltak. A kormány úgy döntött, hogy akkor a jól ismert eszközzel centralizál, ezért szervezte meg ezt a Kuka Holdingnak nevezett céget, amely Kuka Holding látta el önkormányzati cégek megbízás, ö, ö, ö, ö, megbízva a hulladékgyűjtést, ő be a pénzt, ő osztotta szét a rendszerbe. Ez is megbukott, hiszen rájöttek, hogy olyan mértékű feszültségek és egyedüllenségek vannak a rendszerbe, és nem voltak képes a működési hatékonyságot javítani, hogy ez nem jó modell. De nekem Erre fontos kitalál... nekem azt tudnom kéne, hogy ez miért nem működött jól? Hát tudnia nem kellene, de azért nem működött egyébként jól, mert a ha egyenlőtlen a rendszer, tehát mondjuk fajlagos költségben egy kilométert drágában tesz meg nyilván mondjuk egy zalai hulladékszállító autó, mint egy budapesti, és nem jön ki ha az egyenlet, tehát folyamatos veszteség termődik a zalai rendszeren, akkor nyilván, ha egy centralizált a rendszer, akkor ezt hogy oldja meg, úgy, hogy ami pénze megképződik Budapesten, azt átcsoportosítja más területi régiók, abban lévő pénzügyi együttlenség És erre mondtuk azt, hogy egy ilyen számítás, hogy 5 forint per liter szemétből csak 4 forintot hagy itt Budapesten, a, a, amit beszed az emberek klubban. 4 forintot hagy itt Budapesten, és nyilván egy forint, az 1 forint, azt pedig átkerül más területekre, ahol próbálják pénzügyi problémákat kezdeni kezelni. Hiszen az állami a úgy érzi, hogy az a felelőssége, hogy... A problémát azt nem megoldja, nem pénzilletek. Ja, de válja elnézést válja. nem fogunk nagyon sok területen már átmenni idő hiányából, de az állami holding létrehozásának az oka az volt, hogy? Az volt, hogy ezt a centralizálják és az állam a kormány, bocsánat, majd akkor megszervezi saját maga ezt a És az miért lesz jobb, mint ami addig volt? Hát ez nem volt jobb, mint kiderült. Nem azt kérdezem, de a papíron, amikor kitalálták, akkor mi volt az indok mellette? Hát. Nyilván nem tőlem, nem Én ezt értem, csak hát ön, ön is nem a... elszenvedője volt. Ugye ennek nem azt az utat választott. Ugyanez a logika, hogyha belegondol, mint az oktatásnál vagy az egészségügynél. Egyelőtlen az oktatási rendszer? Egyelőtlen. Vannak olyan települések, akik be tudtak adni, adni több pénzt a helyi iskola működtetésébe, mások meg nem tudtak beladni? Ez így volt. Emiatt jobb szolgáltatást nyújtottak a Jobb helyzetben lévő isküle. így van, és emiatt a társadalmi egyetlenség növekedett. Ezek tényszerű megállapítások. Ugyanez volt igaz, hulladékszállítás esetében is, nyilván egy jobb helyzetben lévő önkormányzat képes volt az eszközállományát fejleszteni, ebből következően jobb minőségű, rendszerű szolgáltatás jött ki. Más helyen meg nem volt ez képes megoldani, ezért rosszabb minőségű, folyagosan drágább szolgáltatás volt. Ezt akarta a kormány úgy megoldani, majd én belépek a rendszerbe és kezdelem ezt az egyenlőtlenséget. Nem sikerült, hiszen meg is szűnik ez a... Az de a, a, ahogy hozzányúlt, a, abban benne volt a kudarc? És ahogy hozzányúlt, abban eleve benne volt a kudarc? Az én állításom szerint igen, mert hogy ez a fajta gondolkodás, ez, ez, ez nem jó. Tehát de hogy létezik a... az, hogyha ez az önfejében benne volt, mint szakembernek, akkor ezzel a kormány, vagy ezzel az állam nem volt, nem az áll, kormány, ezzel az állam nem volt tisztában, vagy tisztában volt, de nem szavarta? Nem tudom, ugye ez megint egy olyan közpolitikai vita, ami, amiben, ugye ezt tudom mondani, szerintem megbukott a, kö, a közoktatás centralizált működése, csak még nem ismert. Mi lett alapvetően a... más abból adódóan, hogy, a, hogy megváltozott a szemétszerítés? Az a, a teljesítmény nivellálódott egy átlagosan rosszabb szinten, vagy volt olyan, ahol eddig rosszabb volt, de jobb lett ebből a dúdúan, vagy, vagy mi, mi, tehát mit tapasztalt ebből a hétköznapi polgár, amiből látszik, hogy én ezek közé nem tartozom, mert most hirtelen jelentős tapasztalatról nem tudnék beszámolni. Vagy az, hogy az átlag polgár nem tapasztalt semmi negatívat Budapesten. Hiszen ugyanakozók, az autók mentek, sőt, képesek voltunk uh, uniós forrásokból eszközöket cserélni, fejleszteni. Ami probléma, és ez mindig nagyon nehéz elmondani, uh, hogy mi nem történt meg, uh, ez nem történt meg, hogy azok a pénzt, amit a budapestiek hulladékszetesen befizettek, az nem maradt itt Budapesten egybe, ebből következőleg ez ennyi egy része hiányzik, amit lehetett volna újabb, modernebb eszközökre költeni, amitől még Olcsóbb lehetett volna a a rendszernek, mint amennyi jelenleg. Vagy lehetett volna jobban emelni a, a dolgozói béreket, lehetett volna egyébként újabb beruházásokat csinálni, ami a hatékonyságát növeli a hulladékfeldolgozásnak. ezek mind meg lehetett volna csinálni, de ezek a források nem maradtak itt, hanem elvándoroltak a ország más területeire. De ugye ezek nyilván nehezen érzékelhetőek, hiszen hiába mondom önnek, hogy a... Hát, hogyha ez maradt volna a régi rendszer, akkor Budapesten azért jobban fejlődött volna ez a közszolgáltatás, mert ez nehéz elképzelni, hogy mi történt volna, ha esett. Azért ez nem teljes olyan, mondjuk, mint a közösségi közlekedés, ahol nyilván könnyen tudom azt mondani, hogyha meg lenne az az általunk nyugodt országokban meglévő egyharmad, egyharmad, egyharmad arányos finanszírozási rendszer, akkor képesek lennénk, mondjuk az összes rossz minőségű dízelbusz lecset és jobb lenne ezáltal a levegő minősége. Ezt nyilván kérdezni ezt a mondatot, mint hogy amit a hulladékszállítás kapcsán mondtam. De az a, az oké, az ebben, a, ebben az egész struktúrában hol jelenik meg az a pillanat, amikor azt mondja az állam, hogy vagy azért, mert túl jól működött, vagy azért, mert nem működött jól, vagy nem mond semmit se, és beemeli a múlt e, immáron egy új szereplőként, amely majd ebben urrá lesz azon, amin a kukaholdingnak nem sikerült. A kormány valamiért elindult ebbe a koncepciós politikával, tehát elkezdett abban hinni, hogy ő bizonyos közszolgáltatásokat, például az autópályok működtetését és építését, vagy akár a, a hulladékszállítást, konceszióba szervez ki hosszú időre, és erre bevont magántőkét, és ez a magántőke hoz friss forrást ezekbe a rendszerekben. Ugye mindig akkor szoktak ilyenhez nyúlni, amikor, a, azt gondolják, hogy tartósan kor, az állam a kormányzatok vagy önkormányzatok által nem képes a fejlesztések és a sem sem hozzájárulni. Ugye azért ilyen korszellemben szoktak ilyen, e, hát privatizációs hullámok lenni. Most úgy látszik, hogy a, e, a mostani kormánypárt azt gondolja, hogy egy ilyen korszellem van, amikor ezt a koncepciós, privatizációs politikát kell alkalmazni. Én ebben ideológiák nem hiszek, én ezek nem gondolom, hogy ezek helyesek ezek a dolgok, de nyilván uh, vannak olyanok, akik azt uh, uh, hiszik, hogy ezáltal lehet uh, fejleszteni a közszolgáltatásokat, csak azért had, utaljak vissza, hogy uh, kicsit hasonló modellkísérletek zajlottak az Egyesült királyságban, ahol a vasutat is privatizálták, aztán utána meg megpróbálták visszavásárolni. Szóval szerintem ez, ez nem egy jó út. Nyilván a Hulladék az egy érték abból a szempontból, hogy annak a feldolgozásával, abból előállított energiával lehet tartósan egy magáncégnek piazíti e, pozíciókat építeni. Azt is értem, hogy Molnak ez miért jó, mert ezzel képes e, megőrizni, legalább 35 évre előre egy, egy ágazatot és abban ő pozíciókat szerezni. Én ezt nem néztem, és azt nem látom, hogy ebben miért kell a kormánynak ilyen szinten kivonulnia, és kivonnia saját magát. De hát a döntés sajnos megszületett, ettől már nem tudjuk függetleníteni magunkat, az a kérdés, hogy ebben hogyan tudjuk a legnagyobb hasznot a budapestek számára kihozni, és ezért is mondtuk azt, hogy akkor partnerek vagyunk abban, ha már az állam privatizálta hát a hulladékot, de partnerek vagyunk abban, hogy a fővárosi közszolgáltatás azért valamilyen módon a főváros. nem állítanom, hogy ennek a végére jutottunk. Mostantól kezdve minden más lesz, vagy minden nem lesz más? Hát nézzük meg majd júniustól, ugye szeptember, a június közep, július 1 indul az új rendszer. Én azért abban reménykedek, hogy az emberek nem éreznek változást, mert az azt jelenti, hogy akkor ez negatív változás lenne azonnal. De hogyha már, már pillanatra elkezdek hinni abban, amit a kormány ideológiája mond ebben a tekintetben, akkor meg remélem, hogy jönnek fejlesztési pénzek, és a fővárosi hulladékából például több energia tud termelődni, és nem pedig feltétlenül csak egy hulladék lerakóba köt ki, Ezáltal a megtermelt energiát pedig mondjuk közszolgatotásokkal lehet visszakötni, és energiafüggetlenné lehet válnunk külső geopolitikai tényezőktől. Ez mondjuk már egy siker lenne, ebben most akkor kénytelen vagyok optimista lenni, mert hogy máshogy nem tudnám szemlélni ezt a dolgot. Kettőkor találkozunk, azt árulja el nekem, hogy a Lánchíd, mint a problémaforrás egészen augusztusig megmarad-e, vagy sem. Hát nem rajtunk múlik, tehát mi készek vagyunk bármikor a támogatási szerződést aláérni, és ezen proaktívan kértem is a kollégákat, hogy dolgozzunk. Már egyébként volt egy, egy első verzió 2021-ben, amit a állított elő, csak aztán az végül nem írta alá a kormány azt a támogatási szerződést, úgyhogy én nagyon szeretném, és hát nem is augusztusig, hanem, hanem minél több szülesse meg ez a szerződés, és akkor utána a kormány, ahogy ígérte, ennek a beruházásnak legalább az már kifizeti. Oké, rendben van, de ez a része, ez érinti-e az, hogy akkor ezt ki mindenki használhatja, vagy sem, vagy ő most ennek kizárlog az anyagi részét nézi? Hát, szerintem ebben világos a helyzet. Tehát a kormány azt a döntést hozta, hogy 18 hónapig, ha lehet, lezárva a híd, ezt a 18 hónapon belül átadtuk. Másik döntés az volt, hogy a teljes befejezésig euh, kell arról eldönteni, eldönt hogy mi a, vég a végső forgalmi használata a, a, a hídnak. Nincsen teljesen befejezve a híd, mert hát hiszen például a szokat még nem lehet használni, hiszen szóval ott dolgoznak. Ebből következően semmilyen módon nem sértettük meg az előzetes paramétereket. Úgyhogy, és csak azt árulja el nekem, hogy létezik-e olyan varszóba. A fociból vett hasonlattal, ahol egyébként ezt objektíven, bár a Varsóban se tudnak mindent objektíven kimutatni, de jelen pillanatban egy és ugyanazon dolognak van két különböző értelmezése, és azok egyszerre nem férnek meg egy helyen. Ilyen Varsóban nincsen, tehát nincsen a, a csőszaki bejön a terembe, és kiérzeti a végeredményt, majd mindenki marad <coughs> az erdőből. Tehát hogy ez, ez ilyen ilyen, ilyen mechanizmus nincsen. Meg azt hiszem, hogy a politikában van egy do vannak dolgok, amiket nem feltétlenül a bíróságon kéne elintézni, mert nem is ez a jó megoldás. Én, én nem értem a kormánynak az álláspontját, most őszintén mondom. A miniszterelnök ugye azt mondta, hogy majd döntsék el a jogászok ezt a kérdést. A, ott vannak fekete-fehéren azok a FKT határozatokat, amit Gulyás Gergely miniszter ír, talált többek között. Ezekből vezetjük le, szó szerint ezeket, miket mondtam, ezek vannak benne. Innentől kezdve. Miután uh, a budapestieket megkérdezzük majd, hogy mi legyen a forgalmi rendje ennek a hídnak, ez remélem szerint lezajlik tavasszal, vagy nyár elejéig ez a folyamat. Onnantól kezdve akkor egy társadalmi felhatalmazással tudunk döntés hozni ebben a kérdésben, és szerintem ezt a döntést meg el kell fogadnia mindenkinek. A kormány nem elhette, ö, kötötte ezt a pénzt, úgyhogy én most nem értem, hogy hirtelen honnan húzták elő ezt a bár abban sem vagyok teljesen biztos, hogy ennek erősen mondják -e ezeket az érveket, mert szóval a miniszterelnök azt mondta, hogy majd a jogászok eltöntik ezt a jutát. Köszönöm a rendelkezésre, állás Köszönöm viszont halásra. Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? 061-253-88-12, még néhány másodpercig. Ez volt a mai Kejfej Jancsi, a holnapi Kejfej Jancsiban nagy valószínűséggel, és Tibor, horvát Csaba, mindenképpen, hogy füljes Balázs lesz-e, vagy sem az ki fog derülni. Ha rajta múlik, akkor lesz, de nem én döntök. van -e a mai naphoz bármilyen hozzászólás? 061-253-88-12. Házakon rések, Azonki lépnek, házak közt járnak, azokon járnak, indulnak el. Mente eléb, orréb, jobbra-balra van a világ a kejfeje a csiáltal. lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagy útlakó 888 12 először. Távol étemben dörröp. kisdiser pont, János a nevem, kukkor. Gmail.com. Ne felejtsék, hogy a keyfeye Jancsi Facebook oldalán a követés és a lájkolás, de elsősorban a követés oldalt jelöljék be, hogy minél szebb számokkal és milyennél inkább a realitásmutató számokkal rendelkezzek annak érdekében, hogy tovább lehessen fejleszteni ezt a hátteret. Jó reggelt! József vagyok. Figyelet. Képzeld el, hogy ahogy kimentem ebből a világból Afrikába ezer évvel ezelőtt, és most, ahogy visszajövök, a te műsorodat kezdem el hallgatni, és ugye a kettő között olyan szinten kapcsolták át a világot, hogy most hallgattam ennek a, a, a hihetetlen csodálatos szakembernek a szövegét, és akkor kapcsolok, hogy mi mindent világosítasz meg megint. Teljesen másképp zajlik a műsorod, és... A, Vörög az életem úgy, mint ezelőtt 15 évvel, mindent, mindent újra kellett kezdeni, és nézd meg, ez ugyanott folytatódik. Fantasztikus. Nagyon köszönöm a vele való beszélgetést, hihetetlen világos ember, és olyan dolgokat mondott, de erről szerintem később, mert majd nem fér bele a mai fősorokba, biztos. Hosszú. Köszönöm. 061 250 12 másodszor, tehát ne felejtsék a követés gombját kezelni a Kejféjancsi Facebook oldalának. Lépjük át múlva az ötszázat. Most 471. Hol követés. Most 061, 253, 88, 12, senki többet? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, maradunk itt, maradunk. Редактор